Sziasztok, ez itt a Clickplay 185. epizód adása. Én vagyok Neurotik, és a többiek... Michael, sziasztok! És siges sziasztok! És a következő lépés, hogy most felveszük a podcastet. Én nagy nehezen, mert amúgy már tegnap lett volna rögzítés, csak, csak ne nem ért rá. Igen. Csak most pontos ember vagyok, ez van. Hát ez, a, ez a fránya munka, az meg, mindig dolgozni. Ja. Igen, de most már én is érzem, hogy a játék rovására megy a munka, úgyhogy valamit, ez, ez nem élet. Fel. Ja, fel kell mondani, vagy valami. Be kell vállalni mellé még, vagy két gyereket, azt... <laughs> Az. Ugye, egy, egy nő is nehezen férne be ebbe a... <gabų> <Darálóba. gabás> Jó, de mondjuk gyerek mellett nem, nem kell nagyon indokot találnod, hogy miért játszol. Na, lehet, hogy Figyelj, én játszok és kész nem, nem szarod, Legjobb ezt mi is így szoktuk. Megyünk is én nagy bevásárlásra, akkor az asszony tolja a bevásárlókocsit, én tolom a babakocsit, és akkor mi most elmegyünk, szétnézünk a játékoztáról. <gül> de de, ha... Elmentek a videojátékokat megnézni. De, de, ha, persze, én minden, én minden gyerek egy egyes nagybevásárlás. Gyerekközösség van, van? Te ott el vagy. Minden egyes nagybevásárlás így kezdődik. Ha találok a valamit, az, az, az akkor, az. Akkor, akkor nyilván úgy találom az asszonynak, hogy a gyerek kezében a, van a, a játék, jézus. és akkor ó, nézd már, mit fogott meg a gyerek. Ezt nézd meg, alig bírja a PS5-ös az a és vissza. <gül> <gül> ja, ja. Ez amúgy jó. Én nem tudom, hogy került a kezében ez az Elden Ring, tényleg. Na, nagyon szeretné, hogy hazavigyék. <gül> ez, ez majd jó trükk, ez, ez ezt majd így. felirom. Be, majd minden, bármit. Neked ne, aktuális, ez, Nem magamnak veszem a gyereknek. Igen, igen. Ja, igen. Azt mondjuk szoktuk látni, amúgy a Twitteren is, hogy itt ilyen Mario figurák így. Azokat igen. amúgy pont magamnak veszem, azzal azt igen. Magam a gyereknek. Igen. Én szoktam is kérdezni, hogy valamelyik a gyerek kérdez, de így sose. Tehát a gyereknek nem, nincsenek nem, nem, az jó az a jó filmia. Apának vannak. Az, az itt van, amúgy itt pont most itt van mellettem a dolgozó szobában, úgyhogy azok az enyémek. De ezt milyen elborult helyeken találod, tehát hogy ilyen nem tudom milyen, De Nem a legjobb, én Nem, persze a legjobb, én szeretem az ilyesmit. Mondjuk igazából az asszony szoktatott rá erre, hogy kijárni ilyen. Már jó vigurákat vagy ne Nem, nem, nem. Hát például a Miskolcon ott minden, azt minden hónap első vasárnapja, vagy, valahogy, vagy valami ilyesmi rendszer szerint, ott, ott rendesen van ilyen hatalmas, nagy régiségvásár. És ott úgy képzeljétek el, hogy ilyen. Több száz méteren keresztül kivannak pakolva árusok a főutca mindkét oldalán, és akkor elindulsz, és ilyen gyöngyszemeket lehet találni. Igen. És nem tudod, hogy mi lesz a szomszéd, ezért a kirakva. Mindig. Ez ilyen, olyan, mint a, a Battle Royale játékok, hogy mész, és Igen, tudod, igen, mész és lootol. <laughs> De ez jó, mert itt igazi kincseket lehet találni. Én még ja. ilyen nagyobbáruházakban is szoktam, amikor így be van minden hányó egy nagy ilyen kosárba, ja, és, és ott úrkálsz, és meg kell turni, és akkor néha ilyen egy-két euróért, vagy hát jó, itthon nem egy-két euróért, hanem mondjuk 500 forintért, vagy 1000 forintért olyan gyöngyszemeket találsz, hogy nem igaz. Ja, ja, ja. Jó kis szucok. Ok. Ilyen lengyel piac szokott lenni, de az, a gyöngyszem az nem jut róla eszembe. <sínt> <sínt> Rossz helyen keresgéled, látod. Én, így van. <gül> Na. Nem is tudom, menjünk, menjünk a listával? Vagy nekiállhatunk? Indulhatunk, ne. aztán lesz, lesz, ahogy lesz. Na hát itt most az enyém az első cím, amit itt felírtunk, ez a Little Hope, így belecsapva a közepébe. Ezt is De... ha a gyerek szerette volna? É, persze, persze. <gül> Jaj, jó. elég korán kezdi a horror játékokat szeretni. <gül> hát nem tudom, é, amúgy én imádom az ilyen, ezt már többször hangoztattuk, hogy ezt a zsáneret, én nagyon csípem, ez a majdnem, hogy inkább film, de, de mégsem teljesen játékokat. És ugye ez a Dark Pictures antológiának a második része. Nem is tudom, ez mikor jelent meg, tavaly, vagy még tavaly előtt, évvége? Húsz. 2020 Jut. október, igen. Na, akkor igen. Úgyhogy nem egy, nem egy annyira friss játék, de most, most itt a tavaszi akci akcióból egy, egy ilyen 50%-osba sikerült megcsípni. Meg hát a gyereknek kellett szóval. Meghát kellett a gyereknek, persze. <háll> <háll> és, és nem tahu, ez is valami kurva jó. Tehát nem tudom, ez a Dark Pictures antológia, ez így részről részre. Nekem eddig egyre jobban tetszik, így két rész alapján ezt a tendenciát vette fel. Igazából, amit tudni kell róla, hogy tehát ma, maga a részek között olyan nagy összefüggés nincs. Mindegyik, mind stílusban, mind storyban egy picit más. Ami, ami összeköti az egészet, hogy egy, egy kurátor nevű Fickó, meséli úgymond el a történeteket. És itt ez a Little Hope, ez, ez, ez egy ilyen kicsit ilyen, ilyen boszorkányos vonalon mozog. És szerintem sokkal parásabb ti játszottatok ezzel amúgy? Ezzel konkrétan de, de én nem. Nem? Az ezt követővel játszottam én. Az mondjuk tetszett, mert az meg ilyen, ilyen szörnyhorrorszerű volt. Igen, De, igen, de az nem. is jó volt amúgy. Azt, azt még nem kezdtem el, de, de azt is behúztam most rá az akcióban. Ja, mert hogy é, a Complete ilyen. Edition volt, vagy így ez egész? Hát nem, mert a Man of Medan már megvolt, úgyhogy nem akartam uh -huh. Complete Edition-t venni. Ja, mert amúgy a... ilyenkor a sony nem szedi azt le pénzben? Mert én nem tudom, valahogy nem, a, a PlayStation-nek az áruháza az nincs, nincs erre felkészítve. Oh. Például ilyen, hogyha ha mondjuk megvan már egy játék, amiből van mondjuk ultimate, vagy, vagy gold, vagy ilyesmi kiadás, akkor ha te megvetted az egyiket, akkor közvetlenül mit mondjuk nem tudod azt csinálni, hogy, hogy megveszel egy ultimate edition-t, és akkor a játék árát kiveszi belőle, hanem csak az extra csomagot kell kifizetni, uh -huh. hanem akkor, akkor kvadázhatsz season passzokat, vagy, vagy DLC-ket, ami benne volt. Ilyesmi. Úgyhogy, igen, a Steam az viszonylag okos ilyen szempontból, hogy... Nem beteti ott, meg veled kétszer? Hát meg meg nem is, is az, az hanem, hogy, hanem hogy, hogy, hogy akkor ő úgy számolja ki az árat már belőle, hogy mit tudom én, van, van valami csomag, ami 30-ról le van 10 euróra húzva, de mondjuk neked a, a benne található DLC-kből kettő már megvan, akkor fogja azt, hogy nem 10 hát. euró, hanem 6, vagy ilyesmi. Hát, jaj, jaj. Nem mindegyik, nem Hát pont ennél a játéknál nézem, és itt pont nem így van. Tehát <gül> <De> <gül> hát ugyanúgy megveteti veled az egészet, akkor szóval, szóval. pont a kivétel erősíti a szabályt. <gül> Mirek mert a, a, a Mad of Mad az nekem is megvan, és itt nézem bejelentkezés nélkül milyen ára írt hogy most pont akciós, tehát hogy ilyen 59,37 euróért meg lehet venni az egész pakkot. De, ez, de, ez, de, de, ez, de úgy hogy lesz tírja, ha be vagyok jelentkezve. Hát a három, három, három. játékot a Man medan, medden. a Little hogy Hope, már, a hogy lesz a House az is. is. Lesz Ezt negyedik nem, is. A az nincs benne ebbe a pakba. Még hát, hát, hát, nincsen, igen, de, uh -huh. de majd lesz. Uh, biztos, hogy lesz. Rasszám, hogy létezik, a szemlényi érzteset tervezték. Hát itt triple pakkot él, úgyhogy gondolsz, hmm. hogy a... kimarad be nem Mondom, nekem a Man medan is tetszett, bár mondjuk egy Until Dawn után kicsit fapadosabb. De, de valahogy, nem tudom, a Little Hope-nál jobban elkapták a vonalat, úgy, úgy valahogy olyan letisztultabb, meg, meg simábban megy az egész, Val, valahogy így jobb, jobban működnek a dolgok benne. A story nekem kurvára tetszett, ez, ez, a, ez a boszorkányos, múlt jelen összefolyik, és nem spoilerezem el a végét, At az a csavar az, az, az igazán tetszett. Tehát nem tudom, igazából ez mind a, azt biztosra mondom, hogy akcióban húzzátok be, mert amúgy nagyon rövid. Tehát e, szerintem sokat mondok, ha, ha volt benne 6 órányi játékidőm, de inkább, inkább ez az 5 meg egy kicsi. Mondjuk ez az ilyen virtuális filmeknél szerintem ez bőven elég jó. Meg főleg, hogyha, ha úgy veszed, hogy... Vagy... A az elég hosszú, nem? Az hosszabb volt, igen, de ugye ez sokszor a... szerintem az volt 10-12 óra körül. Mint Mindjárt hogyha megnézem, hogy mi a statisztika. De az ugye én... ezeknél a játékoknál főleg az az erény, hogy több választási lehetőséged van, több befejezéssel, több döntési igen, helyzet, és akkor igen, így, igen, ha igen. újra játszod, akkor megint meg tudod növelni a, a játékidőt, ilyen szempontból. Na szóval, a How Long to Beat oldal szerint a main story -ja az Until Dawn-nak 8 óra. Na, pedig én többre emlékeztem. De a main plusz extrac az már 9 óra 48 perc, uh -huh. a completionist, meg 18 óra 48 perc. Átlagosan, tehát, hogy itt a main story-ra, hogyha valaki rasolja, akkor 5 óra 49, ha meg csak lazán, akkor 10 óra is benne lehet, szóval Hol van ez a Vampire Survivors-től? Hát, De ne ennyire előre. <gül> Na, szóval igen, mindenképpen akcióba húzzátok be. Nem azért, mert szar, hanem mert rövid. Tehát, hogy én ízébe szoktam mérni így, így a játékoknak az árát. Mindig mozifilmhez hasonlítom, <gül> hogy, hogy mit tudom én például, nem is tudom, valami négyezer pár száz forintra jött ki így, így fél áron és akkor az ugye két mozi, egy egy átlag mozifilm az egy olyan két óra, három óra, akkor ha erre levetítjük, akkor a hat az benne van, tehát hozzá a azt hogy elmentem előre, volna jó, moziba, jó. én ehhez szoktam mérni, ugye így, így azért, tehát na egy például egy ilyen 20 Call of duty Dutinál az öt órás sztorival nem feltétlenül adja ki, de <síns> is a, az... másik kérdés, moziba, és nem, tudod. Jó, de egy mondjuk ez, de ez meg még interaktív film, ez tehát igen, ez tehát, még stílszerű na. is, hogy mozihoz hasonlítod. Igen. igen, igen. de mondjuk én alapból így szoktam mérni a játékoknak a, a hosszát, igen. hogy na, ennyibe kerül, akkor ennyi filmet tudtam volna a moziba, hosszra és, kiadja, nem adja. És pont ezért mondom, hogyha bármilyen játék egy euró, vagy két euró, azt mindig megéri megvenni, mert hogyha ez egy rakás szar, akkor is el vagy vele egy euróért, úgyhogy... Főleg, ha az a Vampire Survivors, de ne szaradjunk Igen. ennyire előre. <gül> <gül> <gül> szóval, ja, Little, Little Hope az, az jó. Meg, meg alapból ez a Dark Pictures Anthology, ezt, ezt bátran merem ajánlani. Minden résznek, tehát teljesen, mindegyik horror, tehát attól nem, nem ezt kell gondolni, hogy az egyikben mondjuk virág kettépítő szimulátor, a másik meg horror, hanem hogy mindegyik horror. De, de teljesen más zsáner, mint ahogy Miki az előbb említette, hogy a harmadik rész az például ilyen szörnyes. Mm. Akkor itt, itt például ez a, az a, az 1600-as évek boszorkányperei időszak, meg meg jelenkor keveredik benne, a, a, me, a medánot ott meg ilyen zombis talán. Igen, a negyedik az végszem. meg azt hiszem... hogy. Ez a téma. Olyasmi lesz, igen, ilyen fűrészszerű csapdákkal sorozatgyilkos valami lesz elméletileg a negyedik rész. Pélere már van, ott meg is ijedtem amúgy, mert csak a PS5 volt beleírva, de elvileg jön négyre is. Uh -huh. Még, reméljük. Szója! Szóval Ez ezt bátran ajánlom az egész sorozatot. Nézzetek rá. És ez egy kicsit így lightosan kapcsolódik hozzá, hogy ugyanúgy az Until Dawn fejlesztőinek lesz az új játéka a The Quarry, ezt a múltkor már említettük, viszont most itt hát belinkeltem itt egy ilyen TikTok videót, ahol ilyen érdekességként említik meg, hogy valami 186 különböző befejezése lehet a játéknak és hogy elvileg ilyen ezer oldal körül van a, a forgatókönyv, amit, amit le kellett a színészekkel forgatni a játékhoz, és hogy egy, egy átlag mozifilmé ilyen százas nagyságrend. <gül> szóval lesz benne kontent bőven, meg rengeteg alternatív szál. Mm -hmm. Öt-hét múlva jönnek a jól igen, igen, ez most fog jönni azt, hiszem, május vagy június, Na, hát június tizet ír. Akkor június. De az is mindenképpen ráfogunk. Ráfogunk az tímes magíron is. Na igen, igen, ugye ez sem tehát nem, nem exkluzív. Nem, nem lennék ilyen? tesztelő a fejlesztőknél, mert ezt a 180 végkifejletet letesztelni, hogy minden ja, Mire klappol, minden, hol, Melyik száll, hogy is, akad össze, hogy beadja, igen. nem adja. Igen, tehát érdekes. Meg hát azért, tehát csak így viszonyításképpen a Little Hope-nál azt hiszem négyféle különböző befejezés van a végén, de az is bőven el lehet vele szöszölni, mire az összeset kihozod. Mondjuk az ajánlott gépigény elég elműbeteg, mert egy tizedik generációs i9-et ír, meg egy RTX 2060-at. Az az ajánlott. Az, az mondjuk elég erős. De jó mondjuk, de lehet, mondjuk hogy a... De. PSR, ja szóval mondjuk az lehet. 4K meg D-tracing meg minden szart belekapcsolnak. Ennél a játéknál mondjuk a 4K az valószínűleg. És milyen az az, hogy full HD között, A PC most úgyis ilyen Sony nagy PC-s kiadásokban van, akkor, akkor dobhatná azt is PC-re. Én most azt nem tudom, hogy át fogják piszkálni most ugye a PS Plus-t, nem is olyan soká. Igen. Hát a, és hogy elvileg ugye megkapja Magyarország is a PS now Igen, abban a pillanatban, ahogy élesedik a cucc. Igen. Ami amúgy, amúgy streaming. És hogy azt nem tudom, hogy nem -e lehet elérni valahogy Windows-os környezetből, mint ahogy az Xbox Cloud is megy egy böngészőből. De mink szerintem a, a PS Now az, tehát azt, ahol most megy, szerintem ott se lehet elérni PC-n. Bár aztán felen se tudja, hogy majd mit akarnak vele kezdeni, hogyan. Mert ugye, ugye egyelőre csak a PS Plus-ba ugye rakják. és akkor így oldják meg a régi játékokat. Itt van, PlayStation Gaming on your PC. Download the PS Now app, connect a controller, and start streaming hundreds of games on demand. Cső. Azt a rovat. Na, az a mondjuk akkor úgy kemény. Jó, what, ez mondjuk, szerintem jó bejtetésnek. Figyelj, én, én próbáltam az Xbox Cloud-ot, és az kurva jól működik. Jó, ja, mert mondjuk ilyen régi klasszikus PS játékokra ez meg tökéletes. Ja, ja, ja. Meg, meg tényleg, hát ilyenekre, hogy uh, ami PS exkluzív, de érdekel, most egy pár hónapra kifizeted, vagy egyre, nekiülsz, Kiátszol az cső. Majd lehet, hogy le lehet, hogy majd itt is lesznek ilyen akciók, mint a Game Pass-ben, ilyen bevezető ár, hogyha még nem volt el előfizetve soha, akkor most nem tudom, féláron tudod venni, hát, három val valami biztos ilyenek, lesz, ja. nem tudom, itt a Join, PS, Now, de még nálunk ugye nem elérhető, tehát gondolom itt elfogja. Hát én az xbox Game Pass-re, Idig csak pár száz forintért fizettem elő, de már vagy háromszor megjátszottam szerintem. Én nem tudom, amúgy rajtad nem fognak meggazdagodni, tehát... Rajtam biztos. De mondjuk én azért veszek játékot, tehát a forzát azt megvettem. Jó tehát, persze. Teljes áron. teljes áron a legnagyobb csomagot, tehát azért... Mondjuk úgy, hogy toltam oda nekik pénzt. Jó, de hát mondjuk az a játék nem meg is érdemli, mert, mert amúgy nem rossz az a játék, úgyhogy meg is érdemli. De akkor ezek szerint a, a halo a fejlesztése nem belőled fog visszajönni. Hát és, és Miki benne van az Until Dawn a PS Now Games-be. Na, akkor ezt, ezt, ezt, ezt észben tartom. Aztán kíváncsi a... Benne van az akkor. Uncharted is. De várjál, az összes... Itt az első hármat itt mutatja, igen. De pont az a baj, basszus pech, pont az első hárommal nem akarok játszani. Miért? Az első az zseniális. Ó, oh, hát ezt nem. Elmond, ami az elmondásodból kialakult bennem, én Az, nem az, akarom, az első, az, első az, az nagyon nem. De a három amúgy most egy ideje már pihen nálam, vannak is neki kéne ülni majd. Én még ezt mindig mondták az uncharted hogy részről részre egyre jobb. Igen, amúgy itt a három az már, az már egész vállalható. De, de a négyről láttam a múltkor, uh, valaki streamelte, és ugye jött most belőle PS5-ös kiadás, és az, az már egészen, egészen oda baszósnak tűnik. Meg az jön PC-re is amúgy, a, majd a, a kiegészítőjével. Valamikor még idén, ha minden igaz, június környékén, vagy valami mit mondtak. Azt hiszem még pontos dátum nincsen. Majd meglátjuk. Egy hát én ennyit tudtam nyilatkozni. Jó, van, akkor, akkor most viszont én ragadom magamhoz a szót. Kicsit átalakítottam itt a sorrendet, hogy maradjunk horrorvonalon, mert akkor még a következő játék is horror lesz. És akkor így az elején ez nagyon horroros. Ez a, a Forgave Me Father, nem tudom, ismeritek-e ezt a játékot? Én most néztem nem. rá, hogy megláttam a listán, és kurva jó néz ki. Én erről nem hallottam, és aztán, amikor össze kellett írni, hogy milyen játékok érdekelnek minket, akkor néztem meg a Steam listán, hogy ez Early access játék, és hogy most fog megjelenni. És néztem belőle egy egyperces egy gameplay és rök, utána rögtön mondtam, hogy nekem kell ez a játék. Tehát, hogy ez annyira menő néz ki, ezzel a retró hatású 2 d prájtokkal jönnek, ami FPS, de ilyen nagyon régi stílusú. Retro FPS, ilyen gyönyörű rajzfimmes grafikával. A, volt az a képregényszerű játék a 13. A kicsit igen. Kicsit arra, hogy az, Azzal a különbsége, hogy ez, ez még annál is, emlékszem, az is brutális volt, mert a fejlővéseket is kikockázta, meg, meg ott is lehetett így robbantani, meg mindent, de ez ugye vérbeli játék, kutulú szelleme feltámad, és nekünk kell, visszafogni az egészet, két karaktert választhatunk, és megyünk előre a pályákon, és lövünk Tehát ugye ez a tipikus régi, ez a kártyakeresgélés, kulcskeresgélés, hol nyílik ki az ajtó, megyünk tovább, stb. És kurva jó, és akkor mellé ilyen, ilyen zúzda, adrenalindús rockzenék, amik így bekapcsolnak, ráadásul a, mivel a kutuló világban játszódik, ezért van benne őrület, mint minden ilyen játékban, és ezt úgy oldották meg a játék, a készítői, hogy ahogy haladunk előre és ölünk, úgy megy fölfele a madness -méter. És minél többet ölünk, annál inkább őrültek leszünk, viszont itt ez nem negatív, hanem pozitív. Kicsit így, mondjuk ezt ki lehet kapcsolni, de én nem kapcsoltam ki, hogy kicsit így beszürkül a kép, fekete-fehér lesz, meg a hangoké eltompulnak, és így bekattanunk, mint, ilyen, mint hogyha adrenalinba lennénk, és ebből a madnessből tudjuk aktiválni a képességeinket is. Tehát folyamatosan rá vagyunk kényszerítve arra, hogy haladjunk előre, és ne álljunk meg, mert ha megállunk, akkor automatikusan elkezd lefele csökkenni, és ezáltal hátrányt szenvedünk, tehát így a játékfolyamat arra ösztönöz, hogy menjél be, ugor be a legnagyobb buliba, és oda áll ameddig csak élsz. És, és kurva jó. Tehát, hogy ez, ez tök jó ez, ez a játék arra, hogy mondjuk hazajössz a fáradtan és benyomod fél órára, és akkor így feldob egy kicsit ez a feeling. Ami probléma volt nekem igazán, azok a pályák, amik. Egyrészt rövidek, másrészt nincsen térkép, és sokszor nagyon ilyen zegzugos, és, és nem nagyon lehet tájékozódni, hogyha meg később jönnek ilyen nagyobb pályák, amik ugyanarra a sémára épülnek fel, akkor néha nem tudod, hogy most melyik folyosó jártál már, melyiken nem, mert az összes ugyanúgy néz ki. De amúgy eztve számítva, ez a játék, ez bitang jó. Ez egy nagyon jó kis, ilyen, ilyen zúzda, metal FPS, úgyhogy mindenkinek nem, csak ajánlom. Nem, nem is gondoltam volna, hogy ilyen jól tud 2022-ben kinézni egy játék, ami. Két d sprite-okkal operáld, olyan gyönyörűen megmondnak rajzolva, hogy az szíjetető. Igen, rohatmenő. menő. És amúgy tök jó ötletek is vannak benne, tehát hogy az ellenfelekben is rengetegféle ellenfél van. Nekem az egyik az, a, még az első pályán jön, a, jön egy zombi, ami hoz a kezében egy fejet. És hogyha lelövöd a zombi fejét, akkor felrakja a másik fejet, és jön veled szembe ugyanúgy. Tehát nem tud megölni egy, egy fejlővéssel. És ilyen, ilyen apró kis ötletek, és ezek később is vannak ilyen más ellenfelekkel, meg, meg a boss harcok is nagyon jók, úgyhogy mondom, nagyon király, meg olcsó is, az, az mondjuk szimpatikus, mert elég gyorsan végig lehet rajt rohanni. Oké, hogy két karakter van benne, meg, meg XP-t is szerzel, de hogy őszinte legyek a a képességfaz nem olyan nagy, meg, meg ilyen tök átlag képességek vannak rajta, tehát hogy több a HP-t, több XP-t szerzel, vagy a képességei gyorsabban visszatöltődnek, stb., tehát semmi extra. De kétszer mindenképpen érdemes kijátszani, főleg úgy, a az egyik karakter az egy pap, a másik az meg egy újságírónő, és mindegyiknek mások a képességei, illetve mindenki, mindegyik mást szól be, és ilyen nagyon jó beszólások vannak, ez a, ez a tipikus ilyen, már-már már ilyen nukem meg posztál feelingen volt, ahogy játszottam vele. Jó, nem a papnál, mert a pap az inkább ilyen szentes dolgokat mondogat, de például a, a, a csajnak néha megszalad a nyelve, úgyhogy így élmény hallgatni, amiket beszól egy-két dolog. <gül> Jömmel, hát nézem itt a screenshotokba, hogy azért utal ki Stephen Kingre is. A rengeteg, pont ezt akartam mondani, hogy annyi easter van, hogy az nem igaz. Tehát a, a pont a második pályán, az első pályán van ez a Red Room, Red Room igen, a, a Shiningból, ból És, de később is van Alien utalás, akkor ö, ö, Dark Souls utalás, itt azt hiszem az, volt Pride, nem, nem Praise the Sun, hanem Praise the Dark, vagy valami esmi, egy ilyen, egy ilyen plakáton elrejtve. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen tök jó poénok el vannak uh -huh. rejtve a pályákon, érdemes felfedezni mindegyiket, úgyhogy nagyon király kis játék. Ja, és a dupla, a dupla csövű shotgun az szakít. Tehát, hogy itt aztán uh -huh. lehet belezni, meg szakadnak a belek is. Ahhoz képest, hogy tényleg 2D sprite-ok -ok nagyon, nagyon igényesen vannak kidolgozva. És én amúgy nem mindig szeretem azt, hogyha retrózunk, én nekem már sokszor a pixelgrafikával is úgy vagyok, hogy a Istenem, már megint egy tipikus tucat pixelgrafika, de hogyha az jól meg van csinálva, és tényleg beleillik a koncepcióba, és nem az van, hogy úgy játszol vele, hogy közben elhányod magad, akkor az működhet, és ez itt nagyon működik. Igen, meg a pixelgrafikánál is az van, hogyha azt kombinálják valami modernebbel, és jól csinálják, akkor azt rohadt jól tud kínálni, és itt is az a helyzet, hogy igazából Igen. a 2D sprite-okat belerakják egy olyan 3D-s FPS-be, ami azért uh, már, tehát látszik rajta, hogy ez olyan, olyan retro, ami új. Igen, már? meg hát, hogy itt volt egy koncepció, Szerintem. hogy ezt nem azért csinálták pixelesre, mert hogy az a menő, meg nem azért képregényes, mert az a menő, hanem itt ez konkrétan az egész egy koncepció volt már így összképileg is, és meg is tudták alkotni. Amúgy erről nekem mindig pont a most meg nem mondom, hogy mi annak az RPG-nek a címe Nintendo Switch-re jelent meg eredetileg, de aztán PC-re is kiadták, ahol 3 d környezet és pixel, pixel karakterek vannak benne, illetve volt régebben egy, még e 3 mutogatták, ahol annak megint nem mondom meg a címét, de nektek is tetszett, mert tudom, hogy ti is felemlegettétek, ilyen, ilyen fekete-fehér, nem fekete-fehér, de ilyen sötét tónusú Cyberpunk játék 2 d platformer, és ott is a... A pályák gyönyörűen ki vannak dolgozva, a karakter, az pedig ilyen pixeles, és kicsit szakaszba, bontva mozog. És az is rohadt jól néz ki. Most meg nem mondom, mi a címe. Az még nem jelent meg, majd valamikor idén fog jönni, de e 3 mutogatták egyszer, és az, az rohat úgy tetszett mind a hármunknak. hogy az is ilyen, hogy, hogy ott is kombinálva van ez a pixeles látvány, és rohat jól néz ki egybe. Tudom, melyikre gondolod a cím, az nekem súlyt a Én még csak azt sem tudom, mire gondolunk. Akkor, ja. jó Akkor mi ennyivel előbb vagyunk? Jó, oké. Okay. Akkor mehetünk is tovább. Hamá pixel grafika. Hámar pixel, igen. Na igen. Na ki kezdi? Te a, mondod, nyár, a nyár, nyár a nagy slágere. Mondjak én, mondjak én, hogy én is mondjak valamit. Ez, ez az évi játéka. Hát igazából mind a hárman rákattantunk a Vampire Survivors-re úgy, hogy Michael nem is játszott vele. Igen, így, tehát én én vettem. Ezek, nem vettem Ami késik nem múlik. <gül> most, most ez a játék, tehát én elkezdtem, én streamen -el játszottam vele először, és nem hittem el, hogy ez így működik. Én néztem róla a videókat, és hát ez egy nagyon pixel grafikás játék, ami így mondjuk úgy, hogy nem a videókártyát fogja megízesztani, valószínűleg prosztit igen, mert sok objektumot kezel le néha. A Amúgy durva basszus, de a, a, te a az, az almás verzió, vagy neked is van olyan, hogy szaggat néha? Van olyan, igen, de a Steamen ah, van jó, egy olyan így. verzió, amit elindítasz, és akkor valami beta lakjavított verzió valami. De jó, én azt hittem, idő. hogy csak az Apple port ilyen, ilyen vacag, de... Főleg izé van a Gallo Tower nevű pálya, na ott aztán világégések vannak, itt ilyen két fokokat melegszik a szobában a hőmérséklet. Na, közben, Úgy bocsánat, nagyobb. csak így beszólok, Igen. közben meglett az a játék a Replaced. A Replaced. A replaced. És van is, ah, egy, aha. van is egy trailer, azt be is raktam, Igen. úgyhogy bocsánat, csak ennyit tartom, be lesz. Okay. a re maga a játékmechanika az nem annyira bonyolult, mert kapsz egy karaktert, az oda kerül a képernyő közepére, aztán mennyi hallkassz. és tudsz velem mozogni. Tudsz vele mozogni, léped a szinteket, ahogy halnak meg körülötted a szörnyek, és dobják a kis gyémántot, tehát ez sincs túlsbilázva. Azokat. Hát igen, de azok ilyen gyémánt formába felveheti. Igen, igen, igen. És igen. akkor azzal léped a szinteket, és szinteknél uh, tudsz fejleszteni valami skillt. Tehát ez úgy kell elképzelni, mintha egy tower defense játék lenne, ahol te vagy a torony. És te kapod ezeket a támadásokat? Tehát van, ami nem tudom, a baltákat dobál a levegőbe, és akkor azok röpködnek. Üzgajóba. Van, ami csinál neked egy ilyen aurát. Tehát a LEGO p az ez a fokhagyma aura, ami gyakorlatilag a játék elején lévő kisebb szörnyeket úgy darálja le, mint a húzat. Menni kell a tömegbe, és így pattognak kifele, mint a popcorn kb. És hát, ha azt meg nem kapod meg, akkor szíves. Legalábbis nekem ez mindig igen. az volt, hogy. Oké, én kaptam fokanyát, azért meghaltam a 18. szinten. Magáné a játéknak a lényege egyébként az, hogy a 30. tehát 30 percig kell túlélni, és akkor lényegében meg lett a pálya. Most itt van egy olyan csavali, a 30. percnél, ez spoiler, hogyha ezt elmondom, hogy a 30. percnél jön valami kaszás, és legyak. Ja, hogy akkor ez, ez ezt történik, mert mindenki 30 percről ha? beszélt, és azt mondja, igen, nem 30 percnél vége. Igen. Uh -huh. Na de most igen, a... tehát konkrétan jön a kaszás, meghalsz, Igen. Na most a külön poén az, hogy a 30. percen túl is tudsz játszani, mert a kaszást azt, azt kégyél ugyanúgy hatnak rá. Csak hát mondjuk én még megölni nem, nem sikerült még megölni. Még én perc, tíz másodperc, tehát ez már, így, ez már így benne van, hogy addig tudtam tartani, hogy ne meg egyből. E, <gül> szóval e, ilyen, még nekem van. sem sikerült legyőzni, de lehet úgy kinyitni egy karaktert úgy mondom. Uh -huh. Ja igen, tehát a, a játék az körülbelül azért szívja be az ember idejét gyakorlatilag a végtelenségig, mert játszod, játszol és kapod az új skill tudod kiunlokkolni az új karaktereket, és akkor mindig így gondolkozhatsz, hogy milyen skill mit kombinálsz. Igen, és, és az, az a, az a, a jó, jó kapott, benne, tehát, hogy, hogy így, így nem, nem rágja a szádba a játék, hanem csak így lehet nagyon nem. próbálkozol, igen. csinálgatod, és így olyan, ja, hogy ezt így is lehet. Például, például ilyen, az akkor, is benne van. Az is benne van, abban, hogy beszélj, az embert a játék, hogy tudod, hogy leősz vele játszani, ha van 30 perc. És ha 30, most 30 perc, perc van a vége. Tehát hogy igen, nem az van, igen, hogy igen. akkor izé, na, tehát Van 30 perc, akkor ez játszva van egyet. És na, akkor meg, ennyi. meg benne van ez. A ú nap, menjünk még egyet. Na most, hát ha meglesz, yeah. na most hát, ha. Főleg az 10 perc alatt meghalsz. É, na igen, az eleje az olyan. Akkor indítasz egy olyat. Meg tényleg ugye ilyeneket sem árul el, mert. Minden, minden ilyen támadást 8-as szintig tudsz fejleszteni, és aztán, ha megszerzel valami más ilyen passzív skilt-t, akkor 8. szint után egy ilyen ládákból tudod fejleszteni egy erősebb támadásra, de, de nem mondja meg, hogy melyik támadást mivel tudod fejleszteni hanem egyszer csak beadja, és akkor ja, hogy ezt így lehet. Mondjuk ott kiírja néhány szkélnél, hogy Evo. Lehet, De hogy azt az csak mondani, utána, az... ha már egyszer megcsináltad, nem? Ja, ja tehát, ja, tehát hogy egyszer fejlesztetted, akkor utána már tudod, hogy mi mivel kombinál, tehát addig mert nem mert tudod, én, még... én először arrago? Mondjál csak, majd utána mondom. Ne, ne, csak annyi, hogy tehát amikor először akarod evózni, vagy, vagy így összekombinálni a kettőt, akkor gondolom, hogy nem írjak ide, hogyha megcsinálod és sikerül, meg az működik, és akkor utána azt már kiírja, nem? Tehát, hogy akkor Igen, én is akkor erre akszom, mert, mert nekem volt lehet, olyan, ez. hogy tehát nekem itt azóta el van rakva itt a, a kedvenc oldalak közé a, a wiki oldal a játéknak, és, onnan szoktam nézegetni ilyen, hogy na akkor vajon milyen skilleket kombózzak össze, meg melyikhez mi kell, hogy tudjam fejleszteni. És ugye ezekhez jár achievement is, ha egyszer uh, kifejleszted egy adott szintre, meg, meg evolution evolutiont nyomsz rá. Igen, uh, igen. És, és ott például volt az újjaknál olyan, hogy hiába volt nálam a, a támadás, és vettem fel hozzá a, azt, amivel lehet evózni, nem írta ki. De a következő ránban, amikor már megvolt, akkor igen. Akkor uh -huh. azért így működik. Legalább egyszer ki kell nyitni magadtól. Igen, vannak érdekes mechanikák amúgy a játékban. Például néztem róla egy tesztet, és ott mondja az ember, hogy van a játékban térkép. Én megnézek, nekem nincs. Jó, mondom, lehet, hogy nem, nem találtam meg. Nézelődök, nincs térkép. És a térkép az úgy működik, hogy az egyik pályán Mutat másodikon volt, nem? A, izén a, igen, a, igen, igen. a Dairy Plant, vagy milyen neve. Igen, I, az hiszem, volt. Nem, ez? Nem. a... Talán a harmadikon volt. Az a harmadik, nem? Az a, a a, a, a a az igen, a, a második nem? a könyvtáros. A könyvtáros, igen, igen. Na most így mutat ilyen nyilakat, zöld nyilakat, de hogy neked igazából nem kell oda menni ahhoz, hogy végigjázd a játék, tehát a 30 perc alatt legyen valami, de mutat ilyen zöld nyilat, hogy menjél oda, és akkor biztos lesz valami. Na most... Ezután a videó után, mondom, oda megyek, megnézzük, mi van ott, és ott volt a, egy ilyen skill skillként, lényegében a, a térkép. És oda mentem, fölvettem, és meghaltam, mert körülötte álltak ilyen izék, <gül> ilyen őrök, amik itt láttam, hogy mozognak, tudod, ilyen körbe, viszont azt nem tudtam, hogy akkor felveszem, akkor konkrétan mindegyik elkezd. Jönni felém. És meg ott álltam benne a körbe, és így szépen meghaltam. Tehát felvettem a térképet, hogy onnantól kezdve meg már volt térképen. Ja, mert hogy a térképet felveszed utána az összes pályára. A utána az megmarad Igen. aha. Igen. Ja, az egy ilyen skill, ami utána már van. Aha. És utána tudod és... nézni, hogy a térképen, vannak ilyen kérdőjelek. És ez mit tél, feloldható karakter általában. Aha, igen, igen, vannak Jaj. karakterek is, ugy, ugyanígy meg lehet találni térképen egy Régben nem kell mozogni a térképen, de ha akarsz, ami úgy találni, akkor menni kell, és akkor nézni, hogy merre lehetnek dolgok. meg Megint mutat felvehető skilleket, tehát például a, a, a fejleszthető skilleket, azokat érdemes megválogatni, tehát nem agyba főben mindent fölvenni, mert van egy ilyen limit, amennyit föl tudsz venni. Melyik egy 12 talán azt hiszem. Uh, fú, nem tudom. Nem Talán 6 fél egy sorba, és két sorban. Igen, viszont, ha ezeket tele mindet, akkor a pályán tudsz felvenni még e fölött skilleket, amik így el vannak szórva. Tehát, ha olyat veszel föl, amit nem fejlesztettél, de a pályán megtalálod, akkor ez egy plusz skill lesz azon felül, ja. ami a limit. Szóval ezzel így lehet taktikázni, hogy kicsit ópébb legyél. És akkor ezeket, ahogy fejlődsz, szered össze az XPG imántokat, úgy egyre erősebbre tudod pattintani. És ezek elég jól össze is kombinálódnak, és van rengetegféle skill szkill. És amúgy ezeken kívül tudsz még fejleszteni? Tehát, hogy van olyan, ami mondjuk, nem tudom, permanensen megmarad? Vagy, vagy mindig állandóan e, karaktert kell kezdenem. Igen. Van, van ilyen, ilyen unlocks, vagy hogy hívja a menűben, Aha, tényleg, igen, ahol, ahol ilyen perma upgrade tudsz aranyból megvenni. Győ, és azt az a pályán szerzed? Nem, nem, nem, ez, ez minden karakterre utána igen de Az aranyat, igen. Az aranyat azt a van szerzed. Ugye, hogyha szétütöd az ilyen, ilyen kis tüzeket, akkor onnan lehet aranyad. Még néha van pénzes zsák, vagy... Hát igen, uh, ugyan, hogy meg, meg a A, ládát, a kinyitod, akkor kapsz az egy skillt, aranyat. És a végén, amikor az összes skillt már kihúztad, és még mindig megy a játék, ugye 30 percig, akkor ott a ládákból már nem skillt kapsz, hanem aranyat. aranyat, vagy, vagy, vagy HP-t. Vagy HP tudsz választani, mit, mit Meg mi? hát, hogyha sikeresen teljesíted a pályát, akkor akkor is kapsz egy bónusz 500 goldot, mm -hmm. minden egyes achievement, amit például, mit, ha egy skillt először fejlesztesz fel evóig azért is kapsz ilyen, ilyen bónuszokat. Szóval igen, ezt így viszonylag egész jól lehet farmolni, meg hogyha egy pályát egyszer teljesítettél, akkor be tudod rajta kapcsolni a hyper módot, ami ami megint ilyen 50%-kal megnyomja az aranynak a, az esélyét. Ez tényleg elég Ja, De gondolom, a kocserébe ott, meg nem tudom, több az ellenfél, vagy nagyobbakat sebeznek. Nehezebb, vagy? de amúgy én, én vettem észre, hogy több az ellenfél. Egy picit nehezebb, nem, mert már nem bírtam végig nyomni a pályát, azt így első Hyper-Run-ra. Hát annyiból volt szopatosabb, hogy ott ugye ugyanígy a tüzek adhatnak HP-t is, ilyen, uh -huh. ilyen csír csírke, ami visszatölti az életet, de, de nekem ott például nem esett, és akkor ez miatt úgy hamar bedaráltak. Én a fokhagyma hiány miatt szoktam. Hát szoktani. igen. Mert ugye úgy, úgy működik nagyjából a játék, hogy oké, okay, hogy csak annyit tudsz csinálni, hogy irányítod a karakteredet. De néha eléggé úgy kell lavírozni, hogy. Tehát abba az irányba menni, ahol olyan lények vannak. Meglátni a jókat, hogy hol, hol igen, újni. <gül> <gül> ott, ott kell átmenni, mert vannak olyanok, amikor, amikor az kiél egyszerűen nem annyira erősek, hogy mindent elintézzenek, ami körülöttük van. Igen, igen, igen. És akkor inkább itt slalomozni kell, hogy akkor jó, ott, ott csak ilyen kis szellemek vannak, ott gyorsan be beelőzzök, mielőtt a vérfarkasok rám nyomulnak és így meghalok a picsába, és reménykedsz, hogy felfejlődsz akkorára, hogy utána el tud azokat is intézni, vagy miközben ők követnek, és a kíjeid, mert ugye te lőni, meg cél, és semmit nem tudsz. Nagyjából megvan minden skillnek a lényeg, hogy hogy működik, vagy randomlő valamit, vagy annyit csinál, hogy előtted sebez, mögéd sebez, vagy van például egy haszna vehetetlen kutya, ami virágokat fingik. De az, azt a virágot az ilyen! Azt a virágot igen. amúgy utána nekem dobta be játék közben másik karakternek is. Igen, igen, igen. Tehát hogy ez érdekes, <gül> hogy, hogy így, így kapsz új szkilleket és is. És az beleleg, elvileg. És az el... a karaktert, és a skill is. Ha 10 benne, tíz percig túlélsz vele, akkor utána feloldod az alaptámadását. Ja. De például az elvileg az a, a, a virág, az, az HP-t tölt vissza elvileg. Ja, hogy még tölt is el, pét nem tudom. Én, a, mondjuk szerintem a macskák azok még használhetetlenebbek, mert van egy olyan karakter, akinek meg macskái vannak. És az így kb. berohan, rohangá kicsit, vagy sebez, vagy nem, mert a macskák már nem lehet tudni, hogy ő most mit csinál. és hát, ő azt csinál, amit ő akar, nem. Tehát, még hogy... né, ha összeverekszik valakivel. De az is ilyen, hogy így már. Direkt hoztam azt az karaktert, hogy mondom nézzük már meg ezt a macskákat, mert nem emlékszem, hogy ennyire hasznetlen. De így nem tudom, ha mióta mentem, és oké, okay, végre csináltak egy verekedést. Ez úgy működik, hogy olyankor, mint a rajzfilmekben egy ilyen felhő megjelenik, hogy akkor az bunyó van, és akik belemennek, azok sebződnek. De hogy ilyet nagyon-nagyon, nagyon ritkán csinálnak ezek a dögök. Nem tudom, én, én, én akarom fejleszteni maguk, hogy ott mit, mit tud. Tehát én val valami haszna csak van már ennek is. Így visszaemlékezve a játékos pályafutásomra, szerintem a posztál kettőn kívül nem tudok mondani még egy játékot, ahol a macskáknak haszna volt. Hát... Gondolkozok, a hogy... kárján. Mert ott legalább most hangtombítóra lehetett használni őket. Igen, de itt nem annyira örültek a annak a hasznására. Nem, de legalább volt haszna. <hállt> Nézd már, bazeg, itt, itt most ránéztem, hogy mit csinál ez a kutya. És itt azt írják tipnek, hogy a, egyszer a ránc során, ha beírod, hogy pet, miközben használod ezt az ó, oh, szó, so, le, some, uh, ja, hogy miköz, miközben a kutyával vagy, akkor, akkor megidéz valami uh, ring of small hearts, ami, ami hílel. Azok, hogy itt ilyenek is vannak? De várj, ez nem cheat. Én nem tudom. Ha már be kell írni, csak azért. A játék nem szól, a wiki oldalán leírják, de amúgy így. Tehát nekem úgy eszembe nem jutna beírni, hogy. Sőt, beírni bármit. Lehet, hogy írni benne. Nekem? Hova, Hova lenne? Nekem ki? se jutna eszembe. Ör A semmiben. De a többiél nincs a töb De a többi karakternél nem írja. Most. Megnyitottam még egyet. Jó, hát itt mondjuk beszéltük is, hogy az kicsit a felfedezésről is szól, hogy kapsz valami új skills, nem nagyon bontja ki, mit csinál, próbáld ki, aztán. Jaj, ja, a kombinált ja, dolgok. És, és, és a legszebb, amúgy nem, tudom, nem, nem említettük még, hogy ez amúgy egy borzalmasan drága játék, talán ja, 800 jaj. forintba is kerül. És, és, tehát nem tudom, én most itt, hogy megnyitottam a Steam-et, nekem 17 órám van benne. Hogy a úristen! Ja, ja. Úgyhogy bele lehet tenni. Árértékarányban itt volna. ez Akkor itt a mozi egyik nagyon játszik. Itt ez bőven megvan. És bőven <gül> ami <megvan. gül> a külön poénajáték, hogy korai hozzáférésben van, szóval még jön bele kontent De elvileg azt írta a fejlesztő, hogy talán drágulni is fog. Tehát, hogy ez most ilyen... Hát de már most is jött bele, mert pont azt az előbb néztem az adatlapját, és már ott írták, hogy jött egy új karakter most valamikor. Most egy új pálya nem, vagy. Ja, vagy új pálya is akkor. Ez, ez a, az a csontvázas, azt te nézted már, ne? Uh. Csontvázas? Uh. Rémlik. Elindítom, megnézem, hogy mi a pályának a neve. Jajaj, <gül> csak az ő, hogy Igen, ezt iránta közben elveszítjük. Bár igazából lehet nagyon jól beszélgetni is közben, közben az ember játszik. Lehet, amúgy. Ez yes, Igen, kod, Egy kodozás közben tartottam egy megbeszélést. <gül> de de jó, bón, az a neve, hogy The Bone Zone. Bone Zone? Aj, megnézzük. Ez egy ilyen challenge. A amúgy nem olyan rosszak azokat. Ki jó, azok a pirosak, mert azok szétbukkannak és újra összeállnak egy kicsit? Ja, ja, ja. Azok idegesítők, de még azok sem nagyon veszélyesek. Gyorsan bezárom, míg el nem kap a kísértés. De amúgy bo borzalmasan addiktív ez a játék, Nagy nagyon meg. Amúgy nem lehet rá, azt észre. Észre. Hát Tehát, igen, Ha egy ez... ránt, akkor vagy végigmész rajta, vagy kilépsz, és akkor majd legközelebb. Hát igen, igen. De hát a de ez, férül, a, az hát de ez a, általában az ilyen izé, szólsz, like, roguelike dolgoknál így szokott lenni, ugye. A izében se volt először mentés a, hirtelen akartam mondani, a PS5-ös exkluzív. Ja, a Returnal. A Returnal abban se volt, és akkor a, is, és a... csak sírtak is, érte. Is érták, igen. Na, most nem ez, volt ez, ez, a, túl. Nem, nem. Hát de ott az ugye olyan, hogy az is ilyen, ilyen kvázi... Na mint hát a Vampire Survivors-ból, hogy elkezd totál random generált a pálya, meg minden, aztán. Jó, mondjuk a Vampire a... survivors olyan nagyon random generált pálya nincs, mert hát hogy. Jó, a persze, azok ez elég szép lánc. Ismétlődik. Hát gondolom, hogy ha mondjuk egy rámban benne vagy, és mondjuk nem tudom, hirtelen valóvá el kell menned, és kilépsz a rámból, akkor amit addig megszereztél, azt megkapod, nem? Hát ezt nem tudom. Vagy vagy muszáj végig Elvileg, amikor kiépz, akkor kapsz egy olyan ablakot, mint a végén, amikor meghaltál. Tehát, hogy fázi úgy közel, mint ha meghalnál, és akkor az addigi cuccokat elvileg jóváírja. írja. Szerintem lehet. Mondom. Nem tudom, én nem... Úgy, nem éppen éppen éppen csak a Google az, ami, ami lényeges ebből a szempontból, mert... Hát, vagy hogyha kinyitsz egy új fejlesztést. A karaktert, vagy sát, vagy igen. Azt szerintem már akkor jóvá neked, amikor kinyitod. Igen, mondjuk ez lehet, igen. De ez is egy olyan jó példa ez a játék arra, hogy hogy egy ilyen tök egyszerű kis semmi extra ötlet, mert ha belegondoltok ebbe, hát hogy tök jó ötlet meg minden, jó. de hogy se grafika nem kell hozzá igazán, se semmi, és hogy mennyire jól működik. Igen, Igen. Én is erre jó, gondoltam, hogy a találva. fejlesztő egy zseni. Tehát nem programozó zseni, csak úgy alapból. <gül> hát, hogy egy ilyen játékot, mert amúgy, ha megnézed tényleg, van egy karaktered, amit lehet irányítani. Nagyon jó. És skill szkilleket. Jó, mondjuk azokat szerint elég jó ki kell találni a skill hogy ne azt érezted, hogy az egy fors, amivel játszol, hanem tényleg az ott van, hogy te fejlődsz benne, a skillek azok tök jók. Meg találsz mint az őrült, mert lényegében... Ez, ez a legjobb a játékban. Az elején kis ilyen pöttyözgelt, így kerülgeted őket. Aztán kapsz egy hagymát is át. Bész rajtuk, mint... aratógép, érted? <gül> és aztán egyre erősebb leszel, és már igazából állsz a monitor közepén, és körülöttel azt látod, hogy minden felrobban és halál. A legvégén, amikor lesz, már ilyen 29 percnél vagy, akkor általában nekem mindig egy ilyen nagyon pici kör van körülöttem, ahova nem tudnak bejönni, és csak imádkozok, hogy, uh -huh. hogy tartsunk ki le, ne nem jár az ez idő. Ez sűrűn forul nekem is, de volt olyan arra, amikor főleg ezzel a nagy villám szkillel lehet azt csinálni, hogy ezt felfejleszted ilyen ópéra, és így Hölrobban az egész képernyő körülötte. Tehát, hogy ott így volt olyan, hogy hát én sétálok még 30 percnél is lazán. Tehát, így... Volt olyan nekem is, most de, de mondom, volt olyan, hogy tényleg ott néztem, hogy az ez még 10 másodperc, de hogy közelebb jöjj Igen, ez az általánosabb nálam is, igen. De most azt nem tudom, mert most azon gondolkodom, hogy itt piedesztára emeljük a fejlesztőt, most nem akarok ilyeséget mondani, de nem ennél a játéknál merül fel, hogy lehet, hogy nyúlta az ötletet valahonnan. Én, Én ezt nem, tán, tán, nem hallottam. Vagy, vagy lehet, hogy nem ezzel kapcsolatban akkor lehet, hogy keverek valami, de valami, minthogyha ilyesmire a Talán. De a lehet, hogy hülyeséget mondtam. Ha, ha belegondolsz maga, az alapötlet sem egy nagy truvály. Tehát, hogy van egy karaktered, aztán jönnek rá a monsták. Tehát, Jó, hogy igen, és azt kérlek, Nem a fejleszed. Jó, ezt valahonnan ellopta ezt az ötletet, hogy így az ötlet sincs. Tehát ez a legdurvább, nagy megvalósítás az úgy nem egy nagy valami maga az ötlet se, és baszki, és tök jól működik. Igazából a skill-ek az, ami az, ami elviszi a hátán az egész játékot, hogy random kapod őket. Ja, ja, a igen, és, két, és, két, például, két, és, például, és például azt is idővel tudod feloldani, hogyha megtalálod, hogy például ö, tudj kidobni az adott ránból egy skill hogy azt ne ajánlja fel többször, vagy hogyha nem ad olyan skillt, amit, amit szívesen felvennél, és, és ki akarod hagyni, akkor tudsz szkippelni. De ezt Én is jaj. csak úgy meg kell találni a térképen, ezt is. <gül> vagy, vagy, vagy például valamelyik karakterrel el kell érni adott szintet, és akkor úgy oldott fel. Oh, ja, igen, tehát 800 forintért ez egy kurva jó játék, és rengeteg lehetőség van benne, és... És senki azt, hogy az, hogy úgy néz ki, mint hogyha a grafikus az mondjuk egy időgéppel a múltból jött volna. Mert ezzel ez a grafikával szerintem bőven jó a játék. Tehát, hogy hát meg ez pontján pontján, mert hogy minden gépen, minden gépen elfut. Meg nem hiányzik belőle az RTX támogatása. Jaj, a ray, ray az kell. nézem már a gép igényét, most már érdekel. Aha, a rendszerkövetelmény, ajánlott az nincs is. Minimum van. Windows 7, P4-es processzor. Úristen, <gül> én ezt az már 5 éve nem láttam leírni. Intel Pentium 4 processzor, egy van írva, orlater, tehát, egy később is jó. <gül> <gül> Memória, ezt, ezt, ezt gigabyte, egy gigabajt Ezt egy srác csinálta. Tárhely, ez a legviccesebb. Az is, hát az mondjuk elég nagy, az, az 250 megabajt. Tehát, hogy az így... Jó, de Sok egy CD-re Mai, mai játékokhoz képest. <gül> most megtaláltam a srácot vittelen és akkor ide van írva, hogy I've accidentally made vampire survivors. <gül> <gül> <gül> <gül> Tehát, hogy így ja. mint egy balesetként. <gül> Game developer designer programmer. <gül> ja. hát ebből szerintem most jó megszedte magát. Most így a Team milyen Statisztikai adatok vannak a játékhoz, és a, az all time peak az 77.000 egy idejű játékos, és most jelenleg is olyan 35 40 ezren tolják így. Tehát, hogy ez a... Igen. A, a peak az ilyen 39-24 órába Tehát, hogy ezer. Ez nem, nem egy rossz szám, mondjuk úgy. Ja. Yeah. Én, én örülnék neki, ha véletlenül csinálnék egy játékot, és majd 40.000-re 40 játszanak alakkal egyszer. Hát na, igen. Most ezt feltorzod az árával, mert akkor hogy olcsó a játék, de egy ennyien behúzták. És most nem tudom, hogy ezt most egy ember csinálta? Tehát, hogy így igen, ez igen. egy Egy fejlesztő. Itt, itt, ezt írta. Vagy hát igen, lehet, hogy jobban keresni, mint a nagy stúdióknál bármelyik fejlesztő. Tehát így ezzel a kis játékkal, hát hogy most nagy. Na no, recording, jó. rég visszatért. 2.0. A Vampire Survivors. Hát, kék, bekaphatod. <gül> akkor gyorsan, mielőtt még nem fagy ki, megkövetem magam, nem a játékból lopott, vagy ilyesmi, hanem a játéknak a coverjét lopta el a bajonetta 2-ből, és akkor ezt ezt ja, non, meg egy-két helyen, de azt be is linkeltem egy ilyen no, képen. Kénycsi vagyok én is. Sónozva? Sónozva, igen, sónozva beírtam oda. Észik. Nekem nem friss. hát most... az, hogy lopta, az egy erős túlzás. Jó, hát, na, tehát úgy mondom, ez hogy nagyon túlzás. Inkább, erős túlzást, az inkább az hát inspirálódott, inspirálódott, az... inspirálódott inkább azt van. Így van. Hát Meg amúgy, amúgy ez nem is a teljes káver, úgyhogy lehet hogy, a, lehet, hogy a Nintendo is ezt, a, ezt az asset használta, és lehet, hogy ez egy ingyenesen felhasználható vagy fizetett asset, hogy, hogy egy ilyen női pózban van, vagy nem tudom, és akkor azt alakították átlanak idén a bajonettára, és akkor a csávó is felhasználta annélkül, hogy tudott volna róla. Igen, tehát csak elmondom, hogy a bajonettában egy olyan póz, amiben a, a, a tricy két pisztolyjal így szépen Krisztus pózba megfeszítve áll, háttal, hogy a seggel jól látszódjon, és kicsit hátra néz, tehát hogy ez, ez a póz. Ez azért nem egy, nem egy életszerű póz, tehát amikor valaki pózba vágja magát, nem ez az első, mi előjön. <tos> biztos, Érte? hogy nem kényelmes. Én... Az, az nem, az de, de amúgy, hogyha rákeresik itt Google-ba, akkor tényleg hasonlít a, amit felhoz az első borítón, akkor tényleg egy ilyen pózban áll, annyi, hogy itt egy hajú lány, de ugyanúgy a Én, benekére van kihegyezve. A Dolog. Tehát nem is az a baj, is, dolog, hanem hogy szexista, ez vissza. a baj, hogy szexista a Vampire Survivor. Ez a baj. Jó, még ez tipikusan az a játék, mint amit megveszel, tudod így a a, a piacon, hogy Nintendo rá van írva a kazettára, hogy 5000 játék az egyben. Az. Mennyire örülsz neki. És akkor rajta van a borítón valami, ú, de jól néz ki az a játék, és elindítod, és, és, nem és nem az, az a benne. csaja borítón, akinek nagy mellé, meg, izé, meg a seggel átszodott, meg izé, meg nagyon menő, az, az négy pixel. Tehát, hogy így a játékban. És akkor aha, tényleg. Kicsit, a... kicsi de mondom, más, mint a játék. Ez a régi szép idők, amikor megjelent az első Tomb Raider, és akkor mindenki. Most majdnem azt mondom, hogy arra verte a nyálát, de nem, nem akartam ezt mondani, most már mindegy. Jó, hogy nem mondtad ezt. Ja, jó, hogy csak gondoltam és mondtam, hogy Isten. Na és így visszagondolva, meg úristen, tehát hogy azok mik voltak, és régen meg ja. emlékszem, hányan fel voltak hőrdülve, hogy tárgyként kezeli a nőket a Tom brady -er, és így. Mi, amikor gyerekként játszottunk, mert föl se fogtuk, hogy itt ez mekkora probléma lenne. Nem csak játszottunk, mert jó fakalan volt. Se fogjuk fel. Ja, igen kérdezni egy csaj, aki régen játszott a Tomb raider hogy ő mennyire érezte a női a, a háromszög alakú mellek. <gül> <gül> Azóta is ez a gyengéd, nem? <gül> ez kedvencem. Ja, hát a gúlánál nincsen szem. Na jó de akkor... Fél... Mennyit fél... fejlődött a grafika, nem? Tehát hogy a háromszögleti mellektől eljuthatunk a pixel grafikáig. <gül> És azzal tudjuk. <gül> <ezerre>. <gül> Most jönne egy UFO, megnézni, hogy hol tart a számítástechnika meg a gaming, akkor ne ezt a játékot meg neki, mert így azt mondja, hogy úristen, hát ez volt a 80-as években is, nem? Tudom, hogy visszajön késő, mikor már fejlettebb lesz a technológiátok. A, nem, a következő játék, az fejlett technológiás? Vagy ilyen, hát, vagy ilyen középfölde kategória? Tehát, hát eléggé középföldekategória. kategória. Lassan végzek a Middle-earth Shadow of War-ral ami ugye a második játék, mert a Shadow of Mordor volt az első. És amúgy én aránynak aránylag szeretem a gyűrűkorát, azt leszámítva, hogy szerintem egy kicsit marhaság az egész, mert a sasokkal mindent meg lehetne oldani, de mindegy, nem ez a lényeg. Annak idején így írták meg. De amúgy a világ, amit teremtetek, az rohadt jó, És amúgy én, én nem értem, hogy miért ilyen kevés játék van ebben, a, ebben az univerzumban. Tehát drága egyébbi. a licens. Hát a, a, az, az igen, drága. Ja, hát mondjuk főleg a filmek után persze, de például én emlékszem, hogy annak idején a Gyűrűk Ura MMORPG-vel nagyon sokat játszottam, az nekem nagyon Ó, tetszett. az nagyon jó az volt. Ez egy ilyen free-to-play cucc, az, az, az, az nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Még most is működik, úgyhogy nyugodtan rárepülhet bárki. Meg ez a Shadow of Mordor se volt rossz. Emlékszem, mindenki azt írta, és amúgy ezzel tökre egyetértek, hogy mindenhonnan összevet ötleteket, amiket összekever, de amúgy az jól működött. Meg eleve gyűrűkúrában benne volt egy játék az nem lehet rossz, nem? És a Shadow of War ami a második része, ugyanazt hozta, mint a Mordor, csak, csak kicsit jobb grafikával, kicsit komolyabb rendszerekkel, ugye ezt a Nemezis rendszert, amit az első részbe hoztak be, hogy az orkok így Ez... összefüggnek, Lelőhetem a poént, mit írtál a show notes -ba. Igen, nyugodtan. Una van a köbön, ez van az a is. Igen. Várok, hogy mikor jutunk ki mert eddig egész jó hangzik. Várjál, ne, ez a játék, ez jó. Tehát, hogy ez a játék jó, ha. csak olyan borzasztóan unalmas, és az utolsó, nem mondjuk a, az utolsó 20 óra, az az, ami gond. Ez jó. Az előtte lévő 30, az úgy az repül, És az utolsó 20 óra végig az járt az agyamból, hogy basszus, a csig ez erről beszélt az Assassin's Creed-be. Hogy ez, hogy ez már miért, már megint, hogy miért nem lehet vége, miért nem fejezhetnénk be. És a játék jól indul, ott veszi fel a fonalat, mint az előző, hoz be egy-két újdonságot, mondom, ezt a nem ezt kicsit kibővíti, és így megy is a story, tök érdekes. Me mennyire függ össze az első része? Mert én azt nem játszottam végig, ez viszont PS Plus-ból megvan. Hát szerintem azért összefügg. De az elején van egy ilyen gyors talpaló, tehát hogyha az elsővel nem játszottál, akkor nagyjából így rendbe aki, hogy mi van. Meg végülis egy új területre jössz el, csak egy-két karaktert nem fogsz ismerni, meg egy-két visszautalás az nem fog úgy nagyon leesni, de attól függetlenül tudsz vele játszani, mert úgy, úgy érted, de ennek így külön sztoria van. És amúgy ez... Ennek a sztoria tök jól összeköti ezt az egész dolgot a filmekben történtekkel, meg a könyvekben, mert már, már ott tartunk, nem akarok spoilerezni hogy mi lesz a vége, de tök jó megoldott. Viszont amíg odáig eljutsz, az, az kínszenvedés. Tehát, hogy négy fejezet van a játékban, az első az egy ilyen tréning-tutorial-szerű kis pár órás szöszenet. a második fejezet az a fő fejezet, ott vagy, ott vagy nagyon sokáig, és és amikor annak a végére érsz, ott kezdődnek a bajok, mert rengeteg terület van, és mindenhol külön nemezis rendszer. És ahhoz, hogy a, te a fő küldetést meg tud csinálni, ahhoz el kell foglalnod négy erődöt. Ahhoz, hogy te négy erődöt el. Tehát játszol a játék a normálisan, benne van a nemezis rendszer, néha használod kell, néha nem, nincs az arcodba tolva. És akkor az akt három elején azt mondja, hogy oké. Okay, itt, egy, itt az legutolsó küldetés. Ezt akkor tudod megcsinálni, hogyha mind a négy erődöt elfoglalod, ami van a játékban. És Na. az erődöt. Na, akkor Jövén. új erővel. Nem, ne, nem bírja már a középfő. <gül> Na, és akkor el kell foglalnod, ott tartottam, el kell foglalnod négy erődöt, és azok olyan kibaszott unalmas küldetések. És akkor megcsinálod az utolsó missziót ezek után, miután ezt megcsináltad, mondjuk egy röpke három-négy óra, és akkor utána belépsz az epilógusba, ahol meg tudod szerezni a true endinget úgy, hogy tíz körön keresztül minden körben védekezel egyet-egyet a fortressekben, mert támad a gép. És, e, és e, ez az utolja, tehát hogy grindolnod kell folyamatosan a defense és hogyha elbuksz egyet, akkor foglalhatod vissza a fortress hogy utána meg megint megvéd. Oh. És ez az utolsó 10-15-20 óra, ez olyan szinten érfelvágos, én, én, én már nem, nem, nem bírtam már, hogy legyen már vége könyörgöm. Mi a francnak kell grindok -ok mögé rakni, és amúgy nem csináltam volna meg, csak kibaszott acsiben járt érte, hogy csesznék meg. Ez egy, ez egy csata a gyűrű kurába. Átérsz a, a, a támadás a állat. Állat. Igen, a küzdelmet, hogy itt. Igen, átérzem, én, de nem ez, nem nem ez a lett volna a cél. Érted. Nem Tényleg érzen, hogy folyik a véred. Na, hát akkor is olyan. Meg a másik probléma szerintem a, ilyen szinten a játéka, hogy például a sima orkokért nem kapsz XP-t. Egy-két droppot kapsz, de XP-t nem. És konkrétan nem éri meg velük foglalkozni. A kapitányokon kívül nem éri meg az orkokat megölni, mert folyamatosan újra teremnek, XP-t nem kapsz értük, és teljesen felesleges. A másik kedvencem, hogy a vége felé berakott olyan küldetést, hogy a játék rájött arra, hogy oké, okay, én már elég erős vagyok, az orkok meg elég gyengék, akkor valahogyan kompenzálni kéne. Akkor rakjunk be száz helyet kétezeret, mondjuk. És Úristen. úgy, hogy közben neked tornyokat kell így átfordi, megsemmisítened a tornyokat, de a tornyokat úgy tudod megsemmisíteni, hogy lenyomva tartasz egy gombot, és végig megy egy csík. Na most az alatt a csík alatt, ha téged megütnek, akkor instant lúzolod, és kezdheted újra a csíkot, és mivel ugye körbevesznek, vagy három ezren, ezért mindig lesz egy olyan, aki nyíllal meglő, vagy odaüt, vagy ilyesmi, és a konkrétan a végső harcok abból állnak, hogy öt torony között szaladgálsz körbe-körbe, megvárod, hogy legyen egy nagy előnyöd, és akkor az egyik tornyot átfordítod, és utána megint szaladgáz körbe-körbe 5-10 percig a következő toronyig, és így megy, és ezek a végső harcok. És nem hiszem el, hogy nem szólt valaki, ott a játékos vagy a fejlesztőknél, hogy baszki, ez egy baromság. Egy időhúzós marhaság az egész. És, és mondom, fú, lehet, hogy ehhez képest hát, még most az a szinszként is élvezetve. Amúgy, ami eljutsz, jó? Le? Tehát mondom, amíg odáig eljutsz, jó, de a vége, az ilyen, ilyen nagyon kis adagokban apránként lehet fogyasztani, mert nagyon hamar megfekszik a gyomrodat. Nem egy jó Mánika, akkor. Nem. Tehát a vége az nagyon grindfest. Sajnos. Lehet, hogy sokkal többet az előtte, akkor itt vagy annyira OP, hogy egyszerűbb a ne, minden minden fejlesztésem maxon volt már, meg ja. még minden skillen meg volt. Egyszerűen, volna OP. -ba. Igen, <laughs> Egyszerűen. meg konkrétan annyi jöttek, amivel már nem tudsz mit kezdeni. Tehát most, ha leállsz velük harcolni, oké, okay, megölöd őket, meg, meg a kombód, meg többet tudsz ölni, de minek ölsz meg 30-at, hogyha jön helyettük, 29. Abban a pillanatban valahonnan máshonnan is. Azok a végén, meg, meg főleg a nekromaták ellen küzdeni, akik még fel is támasztották azokat, akik megöltél, ah, fú, az már ilyen <gül> Igen, eléggé elég, úgy hangzik. De amúgy erről nem ez is rendszerről még beszéltünk egy kicsit, mert nem tudom, az, aki a játékot nem ismeri, az, az ennek so, sokkal, sokat nem mondhat neki ez a rendszer, de ez nagyon jó ki volt találva az első részben, hogy az alapból úgy nézett ki, hogy megvolt az orkoknak ez a ez a parancsnoki rendszere, tehát egy ilyen fa, hogy ki. ki, ki, ki alatt, fölött áll. És amikor mentek a kis harcok, ami így lényegében. Ez egész egy, egyébként ilyen random volt. tehát hogy Igen. Ha valaki elkezdett játszani, akkor neki tök más orkok voltak a nem ez is rendszerben, mint egy másik playernek. És ez tök jó meg volt csinálva, hogyha a Steam listádon volt egy haladod, akit kinyírt egy ilyen ezé, egy ilyen hadvezér, Meg tudom, utá... olyan random orkok, hogy nekem a kedvencem, azt, azt mindig megmentettem, meg, meg azt felvittem egészen Overlord szintig, tehát hogy ő legyen az egyik Fortress-emnek a vezetője, a Bard ork, aki dalban, versben beszélt folyamatosan. Bármit mondott, ha megfenyegetett, stb. folyamatosan dalolt, és olyan kurva jó volt hallgatni. Nem ő volt a legelősebb, de nem érleket hát megtettem vezetőnek, mert, mert zseniális volt. Nagyon jó szövegei voltak. Hát, hát igen, így, ezt, ezt jó kitalálták. Így, így vannak benne jó poénok, meg mondom, ez a random generálás is hoz létre egy-két olyan orkot, akin tök jól lehet röhögni, meg, meg tök vicces, meg minden. Csak maga a gameplay az, az nem tudott igazán felnőni ehhez a rendszerhez, amit beleraktak. Tehát, hogy ez, ez a rendszer ez szerintem egy sokkal jobb játékot érdemelne, és nem értem, hogy miért nem teszik bele ezt máshova, mert egy ilyet például mondjuk egy Assassin's creed egy Far Cry-ba, egy nagyobb nyitott világgal operáló RPG-be simán be lenne van. Nem levédték ezt a rendszert valahogy? Bár nem tudom, hogy rendszereket hogy lehet levélni. Hát nem tudom, nem, nem tudom, hogy levédték-e. De hát hogyha meg levédték, akkor két játékban volt, és ennyi? Tehát nekem ez olyan fura. Nem, ja, nem, tudom. Én nem is De az, hanem itt, itt talán azzal magyarázták, hogy itt ugye... Így, így, így valahogy a halál az így része a játéknak. Ja igen, igen, igen. Lehet, hogy más, tehát egy normál játékban ott a szereplő meghal, akkor game over, aztán visszatöltöd a mentést. Hmm. Itt, itt meg a része volt. Tehát lehet ezért De... nincs máshol benne. És amúgy Bár... az elég, elég poén szokott lenni, amikor legyőz téged egy ilyen, ezért? hadvezér, akkor egyrészt valamit mond, másrészt meg, ha megint összefutok, akkor már reflektál arra, hogy Me meglepődik, találtad. hogy igen. Így, de hát téged legyőztelek. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez, ez jól ki hogy megosztás. És, ez, és ezeket és a, a, ezeket a beszélgetéseket még tovább fűzték ebben. Tehát, hogy ez már a Mordorban is benne volt, a Warban, meg már olyan van, hogyha nem tudom, harmadszor, egyszer találkozol vele, mert volt olyan nacsiment, hogy meg kellett halnom háromszor egy orktól, és azt meg kellett ölnöm. És minden alkalommal már reflektált arra, hogy úristen, már meg én, hát már kétszer legyőzték, múltkor, és levágtam a fejedet, hogy már békén, meg ilyeneket mondanak, tehát hogy, hogy tök jó pofa, hogy, hogy ennyire visszautal arra, hogy, hogy mi történt. Nem csak arra, hogy megöltem, hanem arra is, hogy hogyan, meg, hogy hányszor. Úgyhogy azért vannak benne jó ötletek, mondom. Ja, és hát nem tudom, hogy csinálták meg, de hogy konkrétan, máshogy is néznek ki az orkok, tehát olyan Igen. random generátor rakja össze őket, hogy nem csak a skilekben tök más, hanem tényleg. Meg tudod különböztetni, tehát most ha a visszagondoltok, egyik kor úgy nézett ki, mint a másik. Itt meg igazából a játék összarak megkülönböztető okokból csilió darabot, ami elég érdekes. Igen. Ja, úgyhogy hát igen, a játéknak vannak pozitívumai és meg negatívumai is. Az első de mondjuk, hogy egy játékra azt tudod mondani, hogy 30 órán keresztül kurva jó, aztán kicsit májzé, akkor <gül> az még annyira nem lamarhoz. Azt nem mondanám, hogy kurva jó, de hogy 30 órán keresztül hát jó. jó, meg élvezetes, hát. ja. utána meg elindul lefelé a lejtőn. De most erről a random generált dologról jutott eszembe, hogy majd ne azt mondani is akartam neked, hogy most jön ebben a hónapban egy roguelike játék, most meg nem mondom mi a címe, de hogy ott konkrétan nem csak a pálya lesz random, hanem az ellenfelek is. Tehát van egy bizonyos rendszer, egy AI, ami úgy pakolja össze az ellenfeleket, hogy van, nem tudom, mondjuk 120 darab kéz, 120 darab láb, meg test, meg fej, really? és így rakja össze ilyen horror kérdés, wow. wow. valami lesz. Mondjuk az nem biztos, hogy hozzátesz a dologhoz, mert az én játéknál az, van, hogy ki ismered az ellenfelet, akkor már könnyebben tudsz velük kombinálni, hogy hogy mozog. Mert hát a Moose-tetnek hasonló az. az Szokott lenni így a karaktereknél, itt, itt meg hogyha azt sem tudod mi jön veled szemben, és minden alkalommal azt sem tudod mi jön veled szemben, Hát jó, de akkor majd ott, akkor megdöglesz és utána, jaj majd ha legközelebb ez jön velem szemben ja, igen, igen. Hát, a igen. De, majd... de azt tudod mondani, ja. hogy ó, ezzel a jobb kézzel már találkoztam, az hát, ezt csinálja. Jaj, <laughs> majd, hú, ennek ilyen lábai vannak, azzal jaj, így szokott lépkedni. Jaj, igen. Igen. Lehet, hogy ez igen. így működik majd. Igen. Ennek abból, hogy a címét gondolom nem. Azt, azt fogalmam, azt nem nem csen, de el, el, el. egy videóban néztem, majd, majd mindjárt megnézem a azt a videót, aztán hát, hogyha valahol le volt írva valami. Érdekes, hangzik. A Rogue Legacy most jött ki 10 nullás verzióba, talán az én korai hozzáférésben volt a második rész, ugye. Mondjuk az első se játszottam a marhasokat. Most az itt láttam egy nagyon jó roguelike játékot Jee uh, streambe streambe a Conan Chop jobb, érdekes van. Egész jónak tűnt. Van PS-re van is, úgyhogy még lehet behúzom. Csak a havi játékbüdzsémet már elköltöttem. Uh, Source of Madness uh, közben ahol megtaláltam. Ahol. Source of Madness a játéknak a címe, és május 11-én jelenik meg. Az lesz az a random pálya, meg random ellenfelek. Ja, és ez ilyen oldalnézetes platformer. Igen, igen, igen. Hú, azért van egy, van egy grafikája. Hú, az animációk elég jók benne. Na, és ez lesz az, hogy, hogy tényleg minden random, hát aztán majd kiderül, hogy ez amúgy ötletnek jó, vagy játéknak is majd kiderül. Majd kiderül. Simán benne van egy nagy fasság az egész. Ja. Yeah. Úgyhogy ilyen elborult horrorfilm hangulatokat idézve. Trader alapján. Na jó, van, de én akkor meg meg is voltam a middle earth még Craig ezt is megújja még egyszer. Na nekem itt közben eszembe jutott, hogy ugye említettem, hogy a middle -earth Shadow of War nekem megvan PS Plus-ból. Most elég baszó felhozata lesz a a PS Plus májusi kínálatában. ezt hoztam ide gyorsan egy ilyen rövid kis spotnak. Itt, itt amúgy egyik szemem sír a másik nevet, mert amúgy a, hát a három játék a FIFA, 22, a Tribes of Midgard és a Curse of the Dead Gods. És hát... Kettő megvan, nem? Ebből kettőről már beszéltem itt a podcastben, <gül> hogy az megvan. <gül> Na, de akkor legalább most meg lehet a Tribes of Midgard is, nem? Az már megvan rég. ez megvan. <gül> Ja, ezek poénakat lenne, hogy a FIFA 2 volt meg az egyik, mindegy, nem jött be. Ja, Szerint nem, az spawn nincs meg, szóval Nem ide, hogy figyelj, majd kipróbálom azt is, igazából a 98 óta nem, nem játszottam FIFA-val. Lehet azóta fejlődött egy kicsit. Itt a alkalom. De, de igazából mondom, akinek nincs PS Plus előfűzője, Tribes of Midgard, Curse of the Dead Gods miatt Mindenkit megéri. Remélem a kőr szokt, hogy Dead bekerül a következő handle <gül> Én, <gül> Én, Én így így coktam nélkül az, az indi játékokat. Én így így coktam nélkül az indi játékokat. Ez zseniális. Meg a Tribes of Midgard is, bár azon már rég játszottam. Tehát, hogy le kéne szedni azt. Az emlékszem, egy időben nagyot ment a streamerek. Igen, ugyan, engem annyira nem kötött le. Nem volt rossz játék, csak annyi mindennel lehet játszani, és az így valahogy nem húzott be. Ja igen, nekem is ez volt vele a baj, hogy úgy, úgy meg volt benne az a nem rossz, csak, csak nem volt, nem emelkedett ki. Mm. A manapság elég nehéz dolga van a játékfejlesztőknél. Hát főleg úgy, hogy már... Pont azok Én... utáni Vampire Survivors-ről beszéltünk, nem biztos. Hát igen, az pont nagyot. <gül> ez ez releváns jelentés. Na de most így, így rákössünk a következő témára, aminél ott a fejlesztőknek azért volt már egy ilyen jó négy éve fejlesztgetni, végre nem megjelenési is. dátumot kapott a Diablo Immortal. Még most is a fülembe cseng. Nincs mobilotok? Igen, igen azért az, egy, az, nincs, egy, az nincs, egy nem magát. Baj. Nem baj, mert ha nincs, jön, jön PC-re is. Így van, így van. Ez, ez, ez amúgy nem tudom, én nem tudom hova tenni. Én pont a múlt héten jártam így, most letöltöttem a Hearthstone-t telefonra, és a Battlegrounds-ot szoktam nyomni. És hát, na, mit a Disten, Vasszus, játszottam, aztán pofátlan gyökér, haver felhívott. <gül> <gül> és hát, igen, tehát, hogy na, a telefon, meg játék az valahogy nálam így nem annyira függ össze. Tehát ez az ilyen, főleg az, hogy ugye ebben rengeteg tartalmat ígérnek. Igen, hát ez nem egy sima mobiljáték, amit leűsz, nem tudom, 10 percig játszani, hanem ez egy teljes értékű játék akar. Igen, lenni. igen. És amúgy Úgy azt mondják, hogy... hogy nem is olyan rossz, mert az előzetes béták alapján, beta alapján azt mondták, hogy ez egy, tényleg egy teljes érték, értékű diablo lesz mobiltelefon. Igen, mert elvileg a kettőt és a hármat fogja ez valahogy sztoriban összekötni, uh -huh. de, de hogy ténylegesen itt azért, ez, ez egy, tehát főleg így, hogyha kijön PC-re is, ez nem, nem egy ilyen. Nem, nem egy szarás közben leűsz, öt percet játszani nyomkodod a telefont, hanem úgy órákat bele kell tenni, meg sztori, meg minden. Szóval, nem, nem tudom, nekem ezzel vannak fenntartásaim, hogy ez, ez mennyire való telefonra. Hát de pont ezért jó, hogy jön PC-re is. Igen. Bár mondjuk szerintem ez lehet, hogy... PC -e. Hát nincs PC-d, hát ne. Nincs, nincs PC-d. Mobilon nem akarsz játszani, PC-d meg nincs. Mit keresel itt? Ja, igen. Én De minden, minden másról játszok. Én minden Én játszok Én Én játszok. Annyi eszközön lehet nem úgy már játszani, a hihetetlen. Én is így kartávoságban egy csomó eszközön, amivel lehet játszani. Hát múltkor néztem, amikor a doom megcsinálták terhességi tesztre. Vagy mi a franc volt az, és akkor teljes ezt a Na, jó, tudtam. már azon is, az is tudsz játszani. Na, hát azt, azt már mindenre megcsinálták. Nekem a víjárosdúm kívánc... az bejön, az nem rossz. Én kíváncsi vagyok amúgy erre a Diablo-ra. Most pont megint letöltöttem az izét, a rezorectid azt akarom majd egy kicsit csapatni. Hát, ha most már úgy megoldódtak a szerver Ja, ezt akartam mondani, most már talán a szerverek is működni fognak. Igen. Amúgy én attól tartok, hogy ezt a, az immortálos PC-s kiadást ezt azért jelentették be, mert lehet, hogy a Diablo 4 az, az kicsit később jön, mint ahogy tervezték. Hát, vagy lehet, hogy annyira baszó az a, a hardver igénye, hogy van négyféle telefon, ami elbírja. Ja, mondjuk ez is lehet, hát, ja. Hát, ezért nem hiszem. Mondjuk, mondjuk el fog menni az iPhone 14 Pro Maxon, amit még nem is jelentettek be. De amúgy, de amúgy ez fizetős lesz, vagy ingyenes? Na, ez is egy jó kérdés, mert elvileg ingyenes. Én most a telefonom be is nyomtam, amúgy a, az App Store-ba, csak simán rá kellett nyomni egy get, aztán fel vagyok rá iratkozva, és amint lehet, le is fogja tölteni. Ja, én, én már pár éve így vagyok vele. Én ezt úgy tudom, hogy ez ingyenes lesz. Hát csak mert ugye, hogyha ingyenes lesz mobilon, meg akkor Gondolom, PC, pc n is. Gondolom, nem. pc n is, aha. Ugye, ja, meg itt nézem, hogy az OpenB-tára már PC-re lehet regisztrálni a betegséget. -re. Igen, de telefonon is, ha feliratkozol, akkor elvileg beválogathatnak. Aha. Szóval nem tudom, hogy mi lesz ebből, meg hogy lesz ez, de most erre rágogliszok, Diablo, immortal. Én nem Egyen. leszek kíváncsi, hogy ez, itt ez van, most csak amúgy. egy, egy, egy mobilport lesz PC-re, mert azok nem szoktak túl jól elsülni. Hát itt van, egy mobil Egyet és PC, június másodikán, MMO, Action, RPG, Free-to-Play. Ez van itt a, az oldalon. Igen, úgyhogy... De, de Free-to-Playhez képest amúgy a videók alapján, a, amit beletettek a grafika az, az teljesen jó, Meg, megállja a helyét, a, a story az adott, bár nem tudom, hogy mit tudnak ott kitalálni. Hát jön megint én én diablo, gondolom. Hát szerintem pont, hogy nem. Ja, mondjuk tényleg, mert a második meg a harmadik között igen, ja, igazad? Van. Igen, igen. Tehát elvileg valami ilyen sztorit beszéltek, néztem egy videót ma reggel, hogy, hogy ugye spoiler alert, aki nem játszotta ki az elmúlt 20 évben a Diablo 2-t, az most ne figyeljen hogy ugye a kettőnek úgy lett vége, hogy összetörted a, a World Stone-t, legyőzted Diablo-t, meg utána végén ugye bélt a kiegészítővel. Nekem, csak, nekem ez csak azért nem spoiler, mert fogalmam nincs miről beszélsz. Tehát, hogy... <gül> Jó, a Diablo a főgonosz, nyilván legyőzöd a végén. Tehát, hogy, na, igen. Az De az minden, minden részben legyőzöd. Így van, minden... mindig visszajön. Csak hogy ugye ott, ott szétzúztad a, a követ, és akkor elvileg annak a kőnek a darabkáit kell most itt keresni majd ebben a játékban. Uh -huh. Mondjuk akkor így, hogy ennyire kánonnak akarják, akkor tényleg nem lehet egy sima mobilos valami vacak. Tehát, hogy akkor tényleg egy normális ja. teljes értékű. Diablo lesz. Bár aztán két most itt. Ki tudja, mert ugye az Activision meg a Blizzardra mostanában elég rájárul. Hát igen, tehát nem, nem tudom. De egyik szemem. De ez a tipikus egyik szemem sír a másik nevet, mert, mert én, én, én imádom. tehát A Diablo nekünk így a haveri társaságban egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározó játék volt. Tehát rengeteg lampartit verettünk így végig. Meg, meg ilyesmik. De, de nem tudom, tehát itt mobilra. Na, tehát hogy ne, az nem arra van kitalálva, oké, okay, hogy lehet rajta játszani is, de most szerintem, ha ez tényleg lesz egy ilyen jó kis processzor, meg grafika igényes játék, akkor, akkor ott te egy óra alatt leszopja az aksit a telefomból, az baszhatod utána a napra Azt a Az mondjuk lehet. Yeah. lehet, de a mai mobilok már elég jó játékokat tudnak futtatni, szóval... És amikor. Mert az irányítás, ha úgy veszjük a cutting-at, az mobilon bőgözös. A Diablo nagyon jól működik kontrollerrel, tehát ez ki van már találva. Ja, nagyon sok minden nem működik. Aztán régen ezt se gondolták volna. Ja, persze, tehát amúgy igen, az elején igyegenkedtünk attól is, hogy úúúú, Diablo, külön konzolra, mire kíván az ki konzolra, hogy lesz az ott az irányítás, hogy tényleg tök jó. Ja, konkrétan sokan azt mondták, hogy kontrollerrel jobb az irányítás, mint egérrel hogy, hogy egyszerűen é. jobban meg lehet szokni. Jó, én eddig nem mennék el, de... de nem feltétlenül, tökükség, de igen, tehát, hogy, igen. Na, tehát ne, nem szopás kontroll, erre inkább így mondom. Amúgy nem rossz, de szerintem még az egér az mindig jobb. Uh -huh. És, és mondom, tényleg ezt nem tudom, hogy, hogy, hogy milyen lehet a játékmenet, mert azért a Diablo az, az eléggé egy ilyen grindolós játék volt, és tényleg abban Rengeteg órát bele lehetett hajintani bármelyik részébe. Úgyhogy ez telefonra átültetve, hogy fog működni. És hát ugye, meg nem csak ez jön telefonra. Igen, igen, ugye ez jövő héten fogják itt megvillantani, de tegnap egy e-mailben egy e küldték itt ki a blizzától, hogy a következő. Ö, mobilos játékuk, az pedig nem láss lesz, mint a Warcraft. Na, az viszont érdekes, hogy az most melyik? A, a WoW konkrétan? World of Warcraft? vagy a... Á, El, nem. Szerintem az, az első RTS. Aha, Szerintem is az RTS. Csak, csak hogy azt nem tudom, hogy vajon ezt hogy oldják meg, mert tehát jó. Még egy tablet nem jó működhet. A, a remaster kiadás az elvileg egy fos lett. Igen. igen. Ja. A <laughs> fort portolják mobilra. Ráadásul ugyanazok mondjuk, akik a et készítették, a mondjuk, ja, lesz. Ja. Szóval, na, nem, nem tudom. Ezt majd, majd a következő részben egy kicsit jobban átbeszéljük, ha, ha megmutatják, hogy, hogy mit akarnak ebből kihozni. Aztán egy négy évet várunk. Ne. Erre is. Nekem az érdekelne, hogy ez már mennyire Microsoft döntés ez, a, ez na, a Szerintem a még dolgok, egyáltalán nem. Szerintem sem. Mondjuk az, hogy az hát, immortál jön PC-re is, az, az lehet, hogy Microsoft, hogy jön PC-re az immortál, az azt, azt, azt el tudom képzelni, de ez a mobilos Warcraft szerintem ez már benne volt a, a csőben alapból is. Főleg mostanában hát a bizár nagyon nyitott mobilra, tehát hogy... hogy át... <gül> Windows Mobile. Biztos arra jön. Csak előbb Windows Mobile-t támasztani megint. Boraiból. Én amúgy ezt szerettem. Nekem volt Józ Windowsos. telefonom, Nekem volt Windows-os telefonom, ugye, nagyon gyűlöltük a Windows 8-nak ezt a csempés mm -hmm. van, És, és Telefonon ez kurva jó volt. Az egyetlen baj az volt a Microsoft-nak a rendszerével, hogy a kutya nem fejlesztett rá. Igen, igen, igen. Az, um, konkrétan, tehát, tehát nem volt rá egy, egy natív YouTube kliens, hanem csak valami third-party és de is és ez mindenre, tehát nem volt Instagram, nem volt rá, nem tudom, mit tudom én, mik voltak még, amik ilyen, ilyen használtunk volna dolgokat is, és nem volt rá. Ja, akkor most, most kihasználom az alkalmat, hogy elképzzem a, a Windows-t is, hogy ezeket az appokat azóta az óra alá az embernek, ahogy elindítja a PC-n a, a Microsoft Store-t. Tehát, hogy elindítod, és ezek, ezek jönnek veled szembe egyből de Ezek a mobil körülbelül, de, hogy De te így... miért indítod el a Microsoft Store-t eleve? Hát akkor indítom el, amikor beszélünk róla most, vagy így fájjon. De, nem, de, fél, mert nem beszéltél de, volna, mert nem indítottam volna, jobb lenne, nem? Így van, így van. Azért van... Tehát van már el, szabályos én, szabályos én is játékt. megnyitom most, lásd ki olyan Oké. Ja, zsír. Szolidaritás értékelem. Én nem tudom megnyitni. Nekem azért... Nekem azért vannak játékaim itt, tehát hogy a Forza az itt lett megvásárolva, hogy... Tudjunk egyszerre több képen is játszani vele. Mert ez az, az előnye azért megvan. De legalább az már nem szét mobil szét játékokat fel. dobál föl nekem. Ja, itt az elején. Végül is. Az már haladás, igen. Hát, itt van a Forza 5. Ne idegesíts. Sea of van, Mondjuk itt a Roblox is. az annyira nem érdekel. a, de, na, de a, a, de forza, a forza is itt van. És a Vampires definitíven is van. Meg jó. itt van. földobja a főoldalon a Dolby access -t. Az mi a túró? Jó, mondjuk azért azt nem mondanám tehát, hogy megnyitom a játékokat. Az első az Age of Empires 2 Definitive Edition, oké. Okay. Második Big Farm Mobile Harvest. Tehát, hogy igen? azért, azért még mindig néha rá rádobál érzed? valamit. Meg Raid Shadow Legends, oké. Okay. Jó. Jó. Tehát azért érzed, hogy így Hello Mobile. Hát az itt van rendesen, igen. Na ezt nem, nem, nem tudták ki nyírni, meg ugye... De ott volt, volt is valami utána az Androidos alkalmazásokat is viszi, vagy, vagy mi volt az? Igen, ezt, ezt hát reklámozták, hogy majd valami Amazon App Store tudsz feltelepíteni, ja, Macrostoron keresztül, de. és akkor azokon keresztül tudsz feltelepíteni a PC-re Android alkalmazásokat, amik azon keresztül kvázi natívan fognak futni. végbe hát, ő is emulál magának ja. egy Androidos környezetet. De hogy ezt a Windows-ról bele lesz építve, és nem neked kell külön letölteni valami különst, hanem... Hát de, nem... hát de az Androidos os appok nagy része megvan PC-n is, nem? É, nem tudom. É, nem mindegyik ez... gondolom, de azért a nagy részük megvan. Ja, nem. Annyira nem. Vagy nem? Hát az ilyenek, hogy Netflix az igen, de például a, az HBO-nak például nincs saját applikációja PC-n. Hát PC jó, de ott... Nem. Hát jó, tudod jó, nézni. Ja, jó, jó, mondjuk én böngészőn keresztül oldottam meg, ja igazad van. Jó, hát hogyha így veszük, ja. akkor igen akkor nincsen annak nincs, meg van olyan vannak olyan cuccok, amiknek meg nincsen normális kliensük öngészőre, uh -huh. hanem android-as appról mennek mit én ismerkedős appok például nagyon sok van most, a legtöbbnek van weboldala, de valamelyik nem úgy működik, meg ez az érdekes, hogy van a Facebooknak is ez a Facebook dating cucca, ami mobilon elérhető, facebook.com oldal meg nem. Nincs, nincs ott az a funkció. Nem is értem, hogy... Miért csinálták így, meg... Ez Tényleg nem elér? Nem, elé nem, nem. Azt majd lehet, hogy a meta a univerzbe fogják kibővíteni. Oh, ó, ezt hagyd mondjam el! Ezt, ezt el kell mondani, ha már a meta fölbüffent. Hogy most... Ugye van az oculus.com? Induljunk ki ebből. hogyha ez úgy van, volt, meg, meg működik. Most ha beírod, hogy oculus.com, akkor az történik, hogy áttobd téged a store.facebook.com per quest per oldalra. Ez fontos, hogy, hogy így, tehát, miért? Tehát, hogy ha már, ha már meta, akkor miért húzza be ide az Oculusba egyrészt a Facebookot, másrészt, meg hogy akkor itt meg kell keresned, mert hát miért mész erre az oldalra nyilván, Oculus appokat akarsz venni, tehát játékot, valamit. Akkor megkerested egy ilyen a menübe, elrejtve, hogy ok, itt az Absent Games, oké, okay, rákattintasz. És az mit csinál? Visszaadob téged az oculuscom és bejön ugyanaz az oldal, ami eddig. Tehát, hogy akkor a tökömnek kellett az oculus.com-ot átdobni erre a store.facebook.comra. Tehát, hogy így... Miért? Lehet, hogy amúgy ezt pont most csinálják, mert most rohadtul lassú a Facebook. És lehet, hogy pont most javítják ezt a hibát. Hát én nem tudom, de ezek... Ó, viszont éppen akciós a Robo Recall. Még 16 órán keresztül, hogyha kéne, nincs meg, annak tudom ajánlani, mert ez egy nagyon jó kis játék. Mire hallgatják, szerintem letedik a. Oh, valószínűleg. Ja, igen. tényleg a. A akcióról sajnálom. Bár mondjuk feltöltöm én ezt gyorsan, szóval aki. aki gyorsan meghallgatott minket, és legközelebb te is, aki lemaradtál erről az akcióról, és érdekelt volna, meghallgatsz minket gyorsan. Ja. Úgyhogy nem, nem tudom itt. És mintha nem egyébként onnan indult volna ez a cég, hogy csináltak egy weboldalt, csesz meg. Tehát, hogy elvileg értenének ehhez. <gül> Hogy a weboldal. Hát ez, ez már rég nagyobban, nem, hogy ja, azok, akik annó csináltak egy weboldalt, azért nem tudom hány százan dolgozhatnak jelenleg így a Facebookon. Igen, egyébként az a modernkori software developmentnek a, a rákfenéje, hogy már nem csinálunk meg dolgokat, hanem összekapcsolunk dolgokat. És így, hát a Microsoftnak is nagyon sok ilyen alkalmazása úgy dől dugába, hogy... Hogy így összekapcsolják ezt, az meg a mast és az összes gányolás így szépen így beomlik. Például a Skype is. Milyen jó volt, amíg nem vette meg a Microsoft. És akkor valahogy összefésültik a Microsoftnak a messengerével. És azóta ilyen nem tudom. És azóta mindenki azt használja. <laughs> ja, tényleg nem. <laughs> Na ide szavar, ezen kiakadtam, hogy így most miért kellett ezt az oculus.com-ot megcsinálni, úgyhogy jó, eldobunk ide, aztán hozzak kattinsz, akkor vissza, és azért, azért a MetaQuest van az oculus logó helyén már, tehát hogy teljesen összezavarodját. Jó, most hát a, a grafikus már megcsinálta a munkáját, meg ki is fizették, úgyhogy legalább ennyi öröme van. <gül> ja, körülbelül. De ennyi, hogy lecserélték a logót. Hát mondom, vigygesek vagytok. Nem is értem ezeket. Na jó, van, de szerintem a gaming résszel meg is vagyunk, nem? Meg bőven, ja. Úgyhogy mehet a... Így, sorozatozzunk egyet. A filmes, filmes cucc. A, a, a, a, köszönjünk el azoktól, akik a, mondjuk a spoileres es kibeszélőt azt nem szeretik, mert most szerintem Ó, hát az Még nem tartani. az lesz. még nem. Hát még van ott a szemben. még jön az. egy sorozat. Ja. Hát de az, azt, azt, azt te is spoiler beszéljük ki. Ah, De hát nem mondjuk el, hogy a végén mindenki meghal is felrobban Alács, ja? <tudom> Nem tudom. Hát mondjuk, jó, ez jó, igaz, a, az, a, Severance, a Severance az valannyira ködös, hogy tudunk úgy beszélni róla spoilermentesen, mert hogy gyakorlatilag szerintem mi sem érjük, hogy mi történik a sorozatban, legalábbis a végére hát kezdett izgalmas lenni. Meg, meg úgy spoilermentes, és... mentes hogy én még nem is láttam, úgyhogy majd én ezt meg akarom nézni. Ja, akkor te <gül> nagyon spoilermentesen tudsz <gül> volna <gül> beszélni. Bármint, hogy ti beszéljetek úgy, hogy nekem ne spoilerezzétek ja. le, úgy mondom. Na. <gül> hát a maga a Severance, ez egy, ez egy Apple, Apple TV-s sorozat. Én amúgy tökre meglepődtem, hogy ezért Ben Stilleren a rendezője. Én is amikor láttam, hogy köze De. Van de, de zseniális ez a sorozat. De igazából az alapfelvetése az egy ilyen kicsit ilyen utopisztikus gondolat, hogy, hogy, hogy milyen jó lenne, ha így a, a munkádat a, a magánéletettől így teljesen el tudnád választani. És hát e, ezt egy megoldásként találja a sorozat, hogy van egy ilyen beavatkozás, hogy egy csippet beültetnek az agyadba, és konkrétan, amikor belépsz a munkahelyedre, akkor egy teljesen más személyiséged van, aki, aki ott van egy cégnél, csinálja a munkáját, mikor kilépsz, akkor meg visszakapcsol a normál énedbe, és, és akkor ott meg azt sem tudod, hogy mit csináltál a, a munkádban. A munkában lévő éned meg nem tudja, hogy mi történik kint. Hát de mondjuk ez a, tehát a, a gyárban nagyjából most is megvan, nem? ha gyárban dolgozol de, mert nem. a gyárban dolgozol, akkor emlékszel, hogy ott, hol mi volt. De, de, de, de például ilyen szinten, emlékszel, hogy... Emlékszel, mi van a gyárban, de egy teljesen egy két külön ember lenne. Azt tudom, de hát, hogy ott is sokszor kizárod a kettőt. De, de, de, de nem, nem úgy, jól, hát de így, itt olyan személy, hogy például, például nem tudod, hogy kint van-e családod, vagy, vagy, vagy, hogy, vagy hogy mi van kint. Ja, hogy ennyire, van. hogy magaddal sem Aha, vagy tisztában, semmi semmit nem tudsz. Tehát olyan, mintha azon az kezd, asztalon ébrednél fel, ahol. A így kezd szép... a sorozat is, hogy, hogy egy, egy asztalon magához tér az egyik szereplő, és akkor kérdezik, hogy, hogy ki ő, mire emlékszik, sorolja fel, mit te, Amerika államait, vagy ilyesmi, és, és akkor így, így nem tudja. Ja, de és hogy a így, tudást is elveszíti? Mindent. Tehát, hogy konkrétan, amit kintről hoztál, abból semmi nincs meg. Hm. az amerikai államaira ott mindenki mond valamit, tehát hogy ott az azért, hogy megvan valami. Adod valamit de, saját magáról, de, meg de az nem az életéről, sem. nincsenek emlékei. Semmi uh -huh. az világon. És ez, ez, ez annyira durva. És ez az átkapcsolás is. Tehát ez, ez a legdurvább ebben a sorozatban, hogy lényegében van egy személyiséged, vagy egy, van egy te, aki gyakorlatilag nem megy haza soha a munkahelyére. És ez a legbetegebb. Tehát gyakorlatilag rabszolga vagy, mert ő annyit lát, hogy beszáll a liftbe, akkor képszakadás, és kiszáll a liftből és jön dolgozni. Hát ennyi. jó, de cserébe meg a kinti éned meg nem megy dolgozni, soha nem. Tehát, ha így veszed. Hát odáig, hogy belép a liftbe, és amikor a lift igen. leér, addigra már át is vált a személyiség. Ja, igen, tehát, hogy a, tehát az egyik és személyisége a... nem dolgozik soha, igen. a másik meg nem él soha konkrétan. Igen. igen. Na, és akkor itt, itt ez, ez a mozgató rugója így az egész sorozatnak, hogy, hogy egy új szereplő, aki a legelején az első percben belép, neki egy, egy olyan be, be, benti személyisége, van, vagy alakul ki, ezt most nem tudom, hogy, hogy kell szépen mondani, <gül> a, aki nem akar ott lenni. Ja, és akkor egy, így, ilyen öntudatra ébred, vagy ilyen... Igen, egy picit, tehát, hogy, hogy ő, ő, ő nem akarott lenni, és akkor a, ezt, akkor mit, próbál így üzenni a, a kinti személyiségének, hogy mondjon fel, meg hogy ez nem jó neki, ő nem akarja ezt csinálni, és, és, és ugye, ugye nem vihet ki információt, semmit. Uh -huh. Amúgy, és, és de ezt a világot mutatja be így a sorozat. E, nem is tudom, mennyi 8-9 része van? Vagy 10? Valami ilyesmi. Ugye sem gyorsan. De talán 9 nekem valamiért az rémlik. De de hogy zseniális maga a sorozat, az egyetlen nagy hibája az az, hogy ahogy Neo már utalt rá itt az előbb, hogy, hogy konkrétan az utolsó rész utolsó percében indulna be igazán. Ja, kilenc részes. Igen, tehát ez amúgy tipikus ezeknél a sorozatoknál, hogy pont az utolsó rész olyan, Nem, nem tehát a cliffhanger. Most, most nézném itt tovább. Igen, az megint más, de, de itt például, de ugye én ezt leginkább a lost-hoz tudnám hasonlítani, hogy, hogy ott is úgy, úgy vége lett egy évadnak, még az elején, és akkor így, így, így, így több kérdésed volt, mint válaszod. Uh -huh. Igen, hát így csak a... az, volt, az volt a vége, hogy kiderültek dolgok, és olyan, tehát hogy... Sorozatosan derültek ki olyan dolgok, amire azt mondod, hogy na itt ebből most valami nagyon durva lesz. <gül> és így ez, ez, ez ugye az utolsó pár rész, hogy így akkor... De, de már Premier előtt be volt rendelve, a második évad talán, idén el Vagy is kezdik sorra. forgatni. Ez, ez, ez, ez zseniális ez a sorozat. Én rég láttam már ennyire jó sorozatot. Hm. Én, én teljesen, teljesen mindfuck, és akkor... Yeah, maga az a világ, ami ott bent van, így nem tudsz semmit. Tehát, hogy most így a munkájuk, most ez nem tudom, nem, nem spoileres, hogy hogy néznek egy számítógép kijelzőt, ilyen ezer éves, ilyen, mint egy 486-os olyan gépet, CLT monitorral, és random számokat látnak rajta, és ki kell választaniuk azt, ami, ami félelmetes, vagy, vagy valami ilyesmi. Igen, tehát mondjuk, a... Hogyha a munkájuk is valami bullshit, aminek vagy van értelme, vagy nincs, nem, derül ki, ne, ne, nem derül ki semmit. Tehát... Ezért, ezért is ezt olvastam több helyen is, meg azért is, is mondtam a losztos hasonlatot, hogy ugye ott is ott volt az a számsorozat, ami végig kísérte az egész minden évadat a sorozatból. Itt is valami, tehát nem, nem tudjuk, meg a kecskék, hogy azok mik voltak ott. <gül> Ez most spoiler volt, lesznek kecskék az egyik <gül> részben. <gül> Oh, ez eddig a <gül> spoileros <gül> Úgyhogy én, én mindenkinek ajánlom, hogy ezt, ezt a sorozatot ezt nézze meg, de, de számítson rá, hogy úgy fog felállni az utolsó rész, hogy a szomat, hogy miért nincs több. <gül> jó. Úgyhogy, és és maha, hát... A szereplők is szerintem nagyon jó meglettek a Nagyon az jó. Az jó. a főszereplő Csávó is, tehát van az a része, amikor ugye bent van a liftbe, és akkor úgy átvált, tehát bejön a. A kinti élénje bemegy a létbe, és akkor van egy ilyen, hát kicsit a kamerával is szerintem játszanak ilyen, ilyen perspektívával, vagy nem tudom, valami lencsét állítanak, de mm -hmm. látszik, hogy az ember arcai átalakul, kvázi arra ja, ja, a menti ja. személyiségre, és a színész is nagyon jól lejátsza ezt, hogy, hogy tényleg, mint a két különböző embert játszana egy filmben, aki amúgy ugyanúgy néz ki, mindent ugyanúgy, csak, csak teljesen más ember. És én ja, néztem ja, azért, ja. azért nagy nevek vannak a stábban. Igen, az... igen, igen, igen. igen, igen. Úgyhogy nem ilyen no nem színészkék Meg télyen, nem, az egész, az egész sorozat az sorozat melyik, nagyon de... Nagyon-nagyon jó iparos munka. Mondjuk jó, alapból az egész környezet az egy ilyen letisztult, fehér szinte mindig, de... de, de tehát na, az Apple TV ez nem, nem szarral gurít, egész jó, ők, ők mindig egész jó minőségű sorozatokat hoznak össze. Mind sztorira, mind uh, látványra, rendezésre. A ja. ja, ja. Már... benti jó jól az én abszurd. Bár az elején nekem az volt az érzésem, talán ez se spoiler, hogy kurva hosszú folyosók vannak. Igen. És így valamikor csak így mennek a folyosón. És az elején ezt így úgy érzem. hogy... Mert, mert, így fordul, balra fordul. fordul. Mi Franz. franc? És így, tényleg vége látod, a folyosókon mennek, és odaérnek egy szobában, van egy... Kecske. Asztal, és így ja, azt hittem, kecske. Az is. De az, az, az már a spoilert. Az már nagyon durva spoiler És így tényleg tök abszolút az egész helyzet, meg minden é, é, meg, meg, meg ilyenek, tehát hogy, hogy nem tudják, hogy ott az a munka, amit végeznek, az pontosan mi célt szolgál, nem tudják pontosan, hogy milyen más részlegek vannak. Nem, nem ismerik a kollégáikat, meg, meg ugye most érted, hogy ismerd a kollégáidat, ha aztán tudod, hogy te mit csinálsz igazából kint. <gül> Jó, azért van egy olyan szállatban, nagyon nem akarok belemenni, de van egy ilyen belső céges dolog, ahol ilyen részlegek közt van valami. És akkor kicsit egy ilyen... Van ott egy ilyen, nem tudom, ilyen legenda is, hogy ú, azt terjed, ja. hogy... És akkor... De ebben nagyon nem akarok belemenni, mert az már lát, hogy valamennyire spoiler lenne, de hogy így van valami nem? ilyen belső céges Igen. valami. Meg az egész nem... cég egy kicsit ilyen nagyon furcsa. Nem hogy... kicsit. <gül> Igen, tehát hogy lényegében a benti embereknek el van adva az egész ilyen vallásként ez a céges Hierarchia, igen, vagy igen, a, a cégnek az alapítója. A főnek, aki ezt megcsinálta, stb. stb. stb. És az utolsó és az azért is ilyen kicsit hátborzongató, mert ott kezd egy kicsit ez a szál is így befolyni a, a néző elé, mert hogy mi sem tudunk róla semmit, hogy ez micsoda. És akkor ott így kiderülni dolgok, hogy akkor most ki, kicsoda, mi csinált, izé, és ott így az utolsó rész tényleg ilyen hátborzongató, hogy ott olyan dolgok derülnek ki, hogy akkor ebből, ebből itt most valami nagyon durva fog kijönni. És vége. Tehát, hogy, körülbelül, tehát akinek a tolerancia szintje az az, az ami beleférez, hogy egy sorozatot úgy vágnak el, hogy tényleg így most azonnal ide, még egy évadot, az, az nézze meg. Mindenképp. Akinek ez nem fér bele, az várja, meg a következő évadat, és akkor két évad végén fogja valószínűleg ugyan ezt érezni. Ja, ezt akartam igen. mondani, hogy lehet, hogy ott is így lesz. Igen, igen. De nagyon város a következő évad minden esetre. Én erre mindenki De... rá, rá fogok repülni. Akkor mi nem még? <gül> jaj, jaj. Oh, <gül> Ahogy ah kimondtam, valaki. <gül> na na lecsapja na, valaki. Na, na, na, na, na, na, na, Batman! Ugye végre kijött az is itt a nagy streaming szolgáltatókra. És akkor ezt spoiler sem nyomulok? Bárhogy nem Batman film. Batman filmben mit lehet elszpoilerezni? Van a Batman, és szétrugja a rossz fiúk seggét. De ja, amúgy igen, végül is. Az összes Batman film, ever. Hát most mi lesz? Okay, azt igen. is törlöm. Igen. Ennyi. Igen. Jó, Jó, tehát nem nagyon nem megyünk bele... Be konkrét, aboy... Konkrétan nem, nem fogjuk elmondani, hogy, hogy az apja... Hogy, és, a és a akkor elmondott, hogy mit. <hállítan> Még, hogy az Dá védel, a Vader, Luke Skywalker Igen, Igen, igen. Kinek a milyen... Ezt a csatornokat azt hagyjuk. De maga, maga a film egyébként alapjáraton, akkor kezdem én lecsapni, hogy szerintem rohadt jó volt. Jó, igen. De nem tudom érteni azokat, akiknek meg nem tetszik. Mert hogy az annyira elütt az összes Batman filmtől, ahol a Batman igen, egy képregény hogy... figura, meg, itt meg a Batman nem igazából nem egy, nem egy ember. Igen, meg nem az a klasszikus akciófilm, tehát hogy itt, itt nem az van, hogy jön Batman, és akkor három órán keresztül szétrugja mindenkinek a seggét, hanem, hanem ez egy ilyen lassú, kimért, nyomozgatós, őr aki a szálakat, halad előre a sztori. Pont ezt beszéltük tegnap igen, igen, hogy mi tegnap egy ilyen kis elő. <gül> igen, egy előtárgyalás nem volt nagyon, csak hogy, hogy mi is ezt mondtuk, hogy tökre megértjük azt, akinek nem tetszik, mert hogy ez annyira egy ilyen hangulatfilm, és erre rá kell hangolódni, és hogyha elkap, ha beszív, akkor el fog repülni a három óra. Viszont hogyha az első 30 perc után azt mondod, hogy mi ez a lassú szar, akkor az nem fog neked akkor bejönni. nem fog igen. És nem mi? tudom, szerintem annyira nem lassú, csak másra hangzik sem. érzés. Nem tudom, ne, nem egy pörgős nap, tehát azért... Azért nem, nem, egy, nem egy... De mondjuk, mondjuk ezért, mert nem pörgős, ezért pont mindenre hagy időt, és mindent ki tud bontani tök jól. Igen, de benne, mondom, tök de ne, nem engem kell meggyőzni, nekem tetszett. Ja, igen, igen. De, hogy például az hogy, az, hogy rengetegszer volt ilyen, már-már ilyen horrorban, és, és az a durva, hogy ez ugye 12-es karikával megy, azt hiszem van és ha úgy veszed, nincs benne vér, mert egy vér nincs benne így visszaemlékezve, de hogy vannak olyan horror pillanatok, az egészben, hogy fel van véve, ahogy a sötéttel játszik, és végre egy olyan film, ami sötét, esik az eső, és látok mindent. Nem Igen. az van, hogy úristen, most mi történik, mert fogalmam sincs, hanem Én mindent az látsz. Az... Jó, de ez szerintem, hogy ez a sötét van Gothamben, ez azért alapvetés az összes Batman filmnek, mert képzeld már el a csávót ruhába egy világos mezőn, milyen hülye néz Batman. Jó, de, a, de azt mondom, hogy látsz is valamit, és például a legelején, amikor oh. először megjelenik, amikor, amikor csak fölmutatják a jelet, és mindenkiben beszorul egy kicsit a szar, és akkor az egyik helyen ott a sötétből, a sarokból kilép, hogy Aha, úristen, igen. az hogy meg volt csinálva. A igen, igen. Meg, meg tényleg nagyon jó, tehát eh, látványvilágban szerintem zseniális. Ugye tényleg, ahogy itt az előbb mondtam, itt a Game of Thrones-ra visszautal, ott is volt egy olyan, jelen, egy olyan rész, konkrétan, amikor az egész 60 percből nem láttál szinte semmit, mert ja, csak volt, és akkor, akkor ott ugye a rendező nyomott egy nagy fricskát, hogy nem a kép volt sötét, hanem a tévétek, de, de hogy itt, itt valóban úgy volt megcsinálva, hogy, hogy itt, ha valami sötét volt, akkor annak jelentősége volt, az okkal volt sötét, és, így van. és kurva jól megcsinálták, meg, meg átjött ez az igazi nyomasztó világ, ami, ami, ami, ami, a, ami Gatemet jellemzi. Hú, de nem laknék ott. Tehát, hogy egyik filmben se jó Gátem úgy igazán, de, de itt ebbe, ebbe szerintem olyan nyomasztó volt, legalább, mint a 89-es Tim Burton félébe, hogy ez a ez az atya úristen, hogy bármikor, bárhonnan agyonverhetnek, leszúrhatnak, stb. és, és tényleg, hogy mondjuk azt hogy a, a rendőrség itt is képtelen bármit csinálni az elképesztő, tehát hogy a, ez az már helyes, konkrétan. Az, hogy az egész rendőrség korrupt. Ja, hát, de mondjuk igen, hogy legalább itt megmagyarázták, és hogy az a rész is, amikor amikor a, a Jim Gordonnal beszélt ott a rendőrséggel, amikor bevitték a batman most nem akarok úgy szpolderezni, de hogy a, a kettőjük között is az a párbeszéd, ahogy lezajlott, Aha. meg, meg hogy egymással működött. Igen, annyira működött, hogy hihetetlen. Tehát érezted, a, érezted azt, hogy ők most egymásra számíthatnak, és senki másra. Igazán. Ja, ja, ja. Viszont, Mondjuk... Tudjátok, mi volt el az egész filmben? Na. Az, hogy tényleg a rendőrség tehetetlen, tényleg sehol nem tudnak ott lenni, ahol baj van, mindenhol bántanak mindenkit. Viszont amikor volt egy jelenet, ahol ott vannak a rendőrök, vagy 200 rendőr indokolatlanul, <gül> így ott áll, és nézi a nem tudom, a... tehát vannak jelenetek, amikor Batman végigmegy, és vagy egy halom rendőr ott van indokolatlanul, hogy mi az Istennek van itt az összes rendőr, egy, egy, egy, egy, egy bűn helyszínen, és itt tényleg az van, hogy ott vannak a rendőrök, akkor legalább 200-an ott állnak, és Igen. nem csinálnak semmit, néznek előre, és mondanak, hogy hát nem de hogy a bűnözés így elharapózott, hogy de mondjuk máshol a... nincs rendőr, csak itt. De ugye akkor voltak ott sokan rendőrök, amikor olyan emberek haltak meg, akik vezető voltak, és nem tudták, hogy... És ugye a rendőrök tudták, hogy miért van a szopás, tehát hogy ez az egész sztorinak ugye a lényege, hogy, hogy ott mit derítettek ki a, a, a Riddler hogy mit tud, és hogy ez alapján hogy szerzi az áldozatait, tehát hogy, hogy a a, hát, az van, ilyen szinte meg van magyarázva. Meg az is mennyire tetszett, könyörgöm, hogy, a, hogy végre nyomozott a Batman, és, és az Alfred is, hogy milyen jól segített neki, és az a, amikor ott körbenézett mindent, és össze, nem értetted, és aztán utána meg otthon, hogy kamerával visszanézte, és hogy nem megjegyzi, hanem leírja egy füzetbe, és ja, a, ja, annyira, ja. annyira jó ilyen emberi tulajdonság, ilyen uh -huh. apróság, de tök jól feldobta az egész filmet. Ne nekem amúgy inkább a. A, a Batman játékokra hajazott ez egy kicsit. Igen, igen. Uh -huh. Igen, igen. Az a azt, azt, azt, a, azt a feelinget hozta, ott is voltak, ugye, amikor meg kellett állni, kielemezni egy, egy tett helyet, hogy akkor mi történt, honnan jött a lövés. Meg hát a verekedés is nagyjából De az, az, az is, volt. Hát, hogy az is honnan jött, igen. Amúgy akinek ez bejött, azt tudom ajánlani a Batman VR játékot, mert az is konkrétan egy ilyen nyomozós VR élmény. Nem túl hosszú. Összeset az Arkham G, de. az simán jöhet. Így mindegyik, mindegyik egytől egy igen. Meg hát az, az izért még nem hoztuk fel, nem tudtam, azt hittem felhozzátok, de hogy az az autós de. üldözés, meg az a betmobil, te úristen, amikor amikor megjelenik, is hihető volt. Így azt van. Lehet, jaj, így így ja. rá, nem az a rajzfilm, nem az a betmobil volt, amit egy 12 éves gyerek lerajzol, hanem inkább az, amit össze lehet rakni egy karászban. Igen, igen. Nem tudom, én, én féltem a, a Vámpírtól, hogy, hogy mi lesz, de, de, de nagyon jó hozta a szerepet. Volt, Végre szerintem kezdi kinőni magát ebből a, ebből a Twilight szerepből, és meg megmutatja, hogy tud ő rendesen is színészkedni. Bár hogy azt mondják, hát, a, amúgy sok jó filmje van. Igen, igen, mostanában már má egy kettő jó filmben van, igen, a az de de, de itt, itt nagyon jót játszik, tehát ez az alakítás, meg, meg tehát tényleg nagyon ott volt. Igen. Meg az is tetszett nekem, hogy a, hogy a Bruce Wayne sem az a tipikus volt, hanem ez a, még gyászolja a szüleit, a töketele van mindennel, kérdéseket keres, vagy a válaszokat keres a kérdéseire, és nem de... az van, hogy mindez a milliómos, hogy minden pénz beszór, ja, és ja, jaj, jaj, hogy eljátszolja, hogy mindenkit igen, izé. Hanem, hogy szarik bele, és ugye az Alfred is mondja egy pillanatban, hogy a, legalább a cégügyeit intézze, mert hogy egy idő után el fog fogyni a pénz, meg ilyenek, tehát hogy, hogy szarik bele az egészbe, és hogy csak ennek él, és ez is olyan jól volt ábrázolva, meg, úgy, meg tényleg hihető volt. Meg, hogy, meg ami, amit mondtam tök. neked is tegnap, hogy, a, hogy nekem tetszett, hogy a Riddler végre nem az a ja, Gene féle vicceskedős kis figura volt, vagy ahogy a Gotham sorozatban megjelenítették, hanem, hogy itt, itt, itt úgy tényleg egy igazi őrült zseni, zseni pszichopata. Igen, itt már kicsit ilyen ilyen szerű horror, volt. Igen, picit, picit, igen. igen. igen. Volt benne. Mert végülis mindegyik áldozatának megadta, hanem mindegyiknek, de egy-kettőnek megadta az esélyt arra, hogy túlélje, csak hát nem mindegyik élt vele, sőt, egyik sem igazán. És amúgy ez is nagyon tetszett, hogy a, hogy a storyt erre vitték el, hogy ez a, ez a maffia világ, ez az alvilág jobban beletmutatva, mutatva, hogy ki kivel van kapcsolatban, ki kitől fél, ki kidob fel a rendőrségen, hogy hogyan kerülnek yeah, oda. Yeah. Ez, ez is annyira jó ki volt fejtve, mert ez is, ha belegondoltak egyik filmben sem volt eddig főszereplő, mert oké, okay, még talán a, a Nolem félében, ott volt egy-kétszer, hogy megjelent így a fákolni, meg a drogokkal, meg ilyenek, de ott is inkább mindig a főgonoszokra volt felhúzva az egész. Itt Igen, konkrétan... ezekben csak úgy éppen meg voltak Igen. emlegetve. Itt meg pont így ki volt rakva, hogy a klub a klubban, hogy az mit keres ott, a macskanő hmm. mit kever ott, meg a satöbbi, tehát hogy tök jól le volt vezetve az egész. Igen, nem csak ilyen bunyós, szuperhős film volt, hanem kvázi a a háttér működésében jobban bele lehetett látni. Ez jó meg volt csinálva. Mert Én. arra gondoltam, hogy közben így beszélgettünk, hogy ezt milyen rohadt jól össze lehetne kapcsolni a legutóbbi Joker filmmel. Mert az is Igen. kicsit ilyen társadalomkritikus, emberközeli... Elvileg, elvileg így... lesz folytatás szóval. Nem, nem tudom, hogy mennyire zárja ki egymást az, az összekapcsolódást. Az, az ugye így nagyon tütne, hogyha ezt a batman azzal így... Hát mondjuk szerintem azt, azt nem lehet. fogják, úgy, mert ugye az, az egy korábbi film. Mert ugye az a... Az nem mondjuk el, hogy mikor játszódik, de ugye a filmből kiderül, hogy mikor játszódik. Meg ugye itt, itt van egy pillanat, amikor a Riddler bekerül a börtönbe és beszélget valakivel, és az a valaki, az valaki. Nem tudom. Értem. Hát, jó, értem, meg, meg jó, annyira a... spoilermentesen, ez én is tudom. Én igen tudom. Meg van, szó. Meg, meg van egy öt perces kivágott jelenet a filmből. Amikor Na, azt a... én nem láttam, azt, azt a Youtube-on YouTube fent van. Amikor Batman bemegy a börtönbe, és beszélget valakivel, és az a valaki, aki van a börtönben, és, em, és ezt a részt kivágták, mert mondták, hogy nem akarták olyan nagyon durván ilyen univerzum építés, meg, stb. Uh -huh. De lehet sejteni, hogy ki az, akivel például a Riddler beszélget, mert utalgatnak rá. Ebbe, ebbe az öt perces részben youtube on meg konkrétan benne van, tehát hogy beszélgetnek. Ja, és, ilyen, és elméletileg erre akarják majd, vagy valami ilyesmire akarják felfűzni a következő részt, amit meg már berendeltek. Igen, ha ezt akkor az a Joker, a Joker nehezen, nehezen Rakhatjuk össze a Ja, hát Joker ez inkább filmen. ilyen, ez igen. ilyen pszichopatás, kicsit olyan, mint a Riddler, csak, csak még inkább pszichopatásabb. <laughs> Tudjátok, mi esetlen az álom, Amikor megnéztük a filmet, és utána Twitteren szembe jött velem az, hogy Corinne Farrell játszott a filmben. Ja, igen. És ő játszott a pingvint. Igen. És így először így nézem ezt a Twitteron, ezt a kis videót, mondom miért van ez a csávó itt benne ebbe a... Ez egy színész, de hát nem volt benne a filmbe. És akkor nézem, hogy elmaszkírozzák Pingűnek, és te jó atya, hogy milyen kurva jó... Egyrészt kurvajon elmaszkírozták, másrészt olyan kurva eljátszottál -e a szerepet, hogy így nem lehetett ráismerni egyáltalán. Hogy igen, azért, nem az az az igen, az ő volt. Az, az Ferel, ő igen, Amúgy az ő volt, Colin Farrell, igen. Amúgy sokan kérdezték, hogy, hogy mi a fasznak ebbe a filmbe Colin Farrell? Tehát, hogy... Bárki eljátszhatta volna, mert bemaszkírozzák. De amúgy jó, hát nyilván a színész alapna jó, jó Meg ugye sorozatot is haszta fog egyet. kapni, elméletileg. Igen, itt most pont felnéztem IMDB-re, és itt van, hogy egy, egy untitled The Batman spin-off TV ben is ő lesz a pingvin. <gül> Így van, és ott ő lesz a főszereplő, és elméletileg arról fog szólni, hogy a film után hogyan kerül nagyobb beosztásba a maffián belül, tehát hogy, a, hogy ott nem Batman lesz feltétlenül a főszereplő, hanem a pingvin, és akkor szerintem lehet, hogy majd úgy lesz megcsinálva, hogy az, az a sorozat után a következő Batman film, és akkor ott lesz egy ilyen kis gyors talpaló, tehát hogyha lemaradsz a sorozatról, nem biztos, hogy kimaradsz dolgokról, csak egy-két extráról fogsz lemaradni, hogyha csak a filmet nézed mint ami például van most a Marvel filmeknél, hogy ott is a sorozatokat, hogy most oké, okay, megnézed, van egy-két extra, de ha kimarad, akkor a filmeket attól még nézni. Gondolom, így lesz majd megcsinálva. De amúgy a Colin felett ezt nagyon dulán elmaszkírozták, és tényleg sokan mondták, ezt hogy miért nem játszottam mondjuk, nem tudom, John Goodman, vagy akárki, aki ilyen kicsit kövérebb, ilyen izé, öreges kép, aztán nem kell volna a Colin felett elmaszkírozni. De hát akkor nyilván nem lehetne a melledet verni, hogy nézz már Colin felett elmaszkíroztuk, ez minimum sminkoskár nem? É ja, ja, ja, lehet, erő... lehet, hogy ez is benne van egyébként. Amúgy én nem, nem, nem is lepődnék meg, hogyha megkapnák. De amúgy színészként is tök jól hozta, tehát nem az volt igen, a... Igen. a... Tehát a filmben pont azért volt ez ilyen fura, hogy nem az jött le a filmben, hogy ez egy elmaszkírozott csávó, hanem hogy mi az egy színész, és hát vannak sebb helyek az arcán, meg minden, de hogy így... Uh -huh. Ja, valaki biztos eljátszott, de hogy ez, ez a csávó játszott el, tényleg pislogtam, mint halaszatyorva. Ezt azért összerakták rendesen és hogy ezt a sorozatba is sorozatban is belepakolják, az úgy érdekes lesz. Ez a fura, hogy a, az hbo lenyilatkozta, hogy nem tudom, a Batman nézték meg ugye nyilván a legtöbben, így az HBO történetében, meg, meg nem tudom, hogy tényleg mennyi nézettséget, meg vásárlót hozott, meg stb. És akkor mellette meg ott a Netflix, aki meg mostanában kezd döglődni, mert lehet, hogy az, hogy mindenre pénzt adsz az egy idő után, nem biztos, hogy kifizetődő, és akkor próbálnak, majd nem tudom, majd lesz olcsó belőfizetés reklámokkal, meg stb. és nem értem, hogy mellette meg az évű az most meg szárnyal. Ezeknek a filmeknek hála. Hát, hát kicsit na, és ésszerűbb ez kéne költözségben. A a Igen. Igen a netflix en sokszor már ezt érzed, hogy tehát az HBO-ra felkerül valami, mint például múltkor is hogy beszéltetek a besugóról, hogy az, az is nagyon jó, még nem kezdtem el, azt sajnos, de hogy például a filmeknél vagy vagy sorozatoknál felkerül valami, az HBO-nál tudod, hogy az egy minőség. Igen. A Netflixnél ott meg, ott, ott is meg rengeteg szar, jó sorozat van, de, sorozat de ott jokat. nagyon sok szar van, igen. Meg igen, nem azt hogy ömlik, és egy-kettő, ami úgy jó, de hogy Nehéz nem, megtalán, nem kiválogatni a, abból a hatalmas mennyiségből, meg hát most, ez most jó, nem tőle. lehet, hogy nagyon sok mindenkinek fogom ezzel verni a biztosítékot, de a Netflix az elment ebbe a nagyon PC irányba, hogy, hogy legyen egy meleg karakter, legyen egy transznemű, mit tudom én... Hát, hát ő... ez szoktuk kis poénkodni amúgy. <laughs> Annyira. Nem, ugye. Ja. Alig várják, hogy vége legyen az orosz-ukrán háborúnak, és a Netflix csináljon egy filmet, ahogy egy meleg ukrán katona és egy, egy transznemű orosz katona egymásra találnak. vagy na, érted? Azt most megmondom neked, ez száz hogy lesz ilyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nyomják ezt a PC-t. Hát hogy náluk? PC, vagy mi ez? Mi, hogy kell ezt hívni? Az, az LMBTQ, meg, meg PC, meg minden egyben, igen. Nekem hát, ez... ezzel amúgy nincs bajom. Nekem se, tehát nekem se a, a, ezzel van a bajom, hanem hogy ők, ha, tehát nincs bajom azzal, ha ez egy eleme egy ö, sorozatnak vagy filmnek, azzal van bajom, hogy erre húznák fel. Hát vagy bele van erőltetve hát, ne sokszor, hogy Vagy bele van erőltetve, igen. igen. Amúgy ez nálunk a feleségem már visszatérő poém, mert konkrétan én itt ülök a számítógép előtt, vagy nem tudom, hogy néz valamit a Netflixen, bemegyek, megnézem, hogy mit csinál, vagy beszélgetünk, vagy ilyesmi, és akárhányszor megyek be, két sávos máról vagy dug. És, és tök mindegy, hogy milyen sorozatot néz, oh, De, de néz. be. Tehát, hogy tudatalatt is direkt tudod. Jó, nem, ha, nem már, haladom, már 20 perce már innen kintről nézem, hogy na végre, mikor lesz már, amikor a kukasz bejátsza magát a helyére, de aztán várom-várom, és akkor megyek be. De nem, amúgy tényleg, ez, ez nálunk visszatérő poén, és tök mindegy, hogy milyen sorozat bűnügyi, fiatalos, ö, nem tudom, gazdag házasság kötésekről szól, vagy tök mindegy, de hogy biztos, hogy lesz ilyen, és, és ez már tényleg, a, amikor már Csapból is ezt és nekem ugyanez a véleménye, mint a csigeznek. Tehát, hogyha meg van indokolva, és tényleg ott helye van, azzal nincsen bajom, el lesz, szarom, nem érdekel. De amikor bele van erőltetve minden marhaság, hogy csak azért is, hogy mi is elmondhassuk, hogy meg, itt is meg, volt egy meleg karakter. Meg, meg, hogy igen, tehát, hogy csak azért meleg mondjuk egy karakter a filmben, hogy elmondhassuk, hogy na, milyen mondjuk egy meleg igen. karakter. Tehát nem azért, mert, hogy hozzáad a sztorihoz, vagy, vagy bármi, hanem az, hogy mondjuk, ha belegondoltak, é, az mennyire tozásztalni egy hogy érted? Tehát, hogy sem sokat Te, de is kihangsúlyozva, érted? de csak a fátba tolva. Csak csak hogy... Annyiban egyet értek, hogy ez nagyon kontraproduktív. Tehát én értem, hogy érzékenyíteni akarják az embereket. De Igen, így, tehát, hogy ennyire de, hogy az, van egy, az, az érik el. van egy ilyen checklist, hogy okay. na, akkor meg van egy színesbőrű, van egy meleg, van egy transznemű. Hát ez van pont egy, olyan, mint van egy most... gender fluid Így van, és ugye pont olyan, ez pont ugyanolyan, mint hogy most az Oscar-nál ugye bevezették hogy a, csak akkor lehet Oscarra jelölni egy filmet, hogyha nem tudom hány százalék hátrányos helyzetű ember dolgozott a filmen, meg volt ott legalább, nem tudom. Na jó, az ilyen kóták amúgy akkora farságok. Ez igen, tehát hogy azért az, az ne kerüljön érdek. oda valaki, mert hogy a származása, vagy a nemi hovatartozása, tartozása, vagy stb. miatt, hanem azért kerüljön oda valaki, mert ért valamihez. Tehát Igen, pontosan. Nekem Annyira ugyanaz nem valam, ez? Így, ez így egy picit így a, a, Igen. az ilyen <gül> munka <gül> világában... podcast most valami máshova, de minden, <gül> így, így, Ugyanez a, a munkavilágában, tudod, mikor panaszkodunk? hogy hú, hogy izé, milyen kevés női vezető van a, például a műszaki szektorban, <gül> uh, itt a mérnökök között, és, és akkor megvan szabad, hogy, hogy legalább hány százalék nőnek kell lenni egy adott területen, és akkor Ilyenkor gondolkodik, és akkor az nem kirekesztés, ha mondjuk egy faszon kurva jó bérnök fickó helyett egy nőt vesznek fel, mert nőre van kvóta. Igen. Meg, meg ez is hülyeség, hogyha most a nők kisebb arányba mennek erre a pályára, akkor mi a tökömnek akarjuk belerőltetni ezt a kvótát, ha nem is találsz rá annyi embert? Tehát most ha nyilván, hogyha hát kurva sok a mérnök csaj, hajrá, én azt mondom legyen, de akkor meg van rá lehetőség. Akkor fogni fel, tehát hogy ennyi. Tehát... tehát, hogy ne azért vegyék fel, mert csaj, és fel kell venni egy csajt, hanem hogy azt vegyék fel, aki jó. Igen, meg ez a, ez a kvóta, hogy, ahogy. A kettő nem zárja ki egymást. Igen, ahogy itt is mondtátok, a kvóta az pont, hogy egy megkülönböztetés. Tehát, hogy csak a másik irányba. Tehát, igen. Ez, ez, ez így nem fair, ez így egy marhasság. És amikor. Ez ugyanolyan, mint amikor utólag magyarázzák, hogy nem tudom, hogy a Star Wars szóló filmbe a. A Lando Carles, szél, vagy hogy a francba annyira nem vagyok otthon a, stárhoz, a bocsánat. Igen. Hogy ő amúgy pánszexuális. De hogy ez a filmből nem derül ki, a film után mondják, hogy ő amúgy az. És azért, hogy elmondhassák. Vagy ugyanúgy a Dumbledore-ral, yes. amit most művelnek a, a izében, hogy amúgy ő meleg. Egy büdös szó nem volt korábban soha erről. Ha hat, meg hét nyány, hat könyv van, vagy hét könyv van és nyolc film, igaz? Így van, így van. Így van. És most a, a legendás állatokba így így tennék, hogy ő meleg. Hát. És, és ez a szomorú, hogy, hogy ezt most csak azért rakták bele, mert hogy divat. És ez a baj, hogy ez divat. És értem, hogy az emberek ezért küzdenek, hogy ez ne legyen, de hogy, vagy, vagy ne az ne, legyen hogy, tehát, hogy ne az legyen, hogy elnyomják őket, meg stb. De ez meg pont már a másik véglet, amikor már, amikor már sok és már mindenhova bemondott csak azért, hogy elmondhass magadról, hogy, hogy te igen, te kiállsz mellettük. Én ezt értem, ez tök jó, de de ez már egy idő után visszataszító mm. valamilyen szinten. Szerintem, szerintem nehéz meghatározni egyébként, hogy ez hol fér bele. Mert most mondtad Csigaz is, hogy ha a szerep, az olyan, hogy az én. És Akkor oké, néztem, de... néztem ezt a sorozatot, van ez a jó. Nem tudom, néztétek el. É... Itt is nem néztem, a... de el van rakva. Én az első évadot végig szenvedtem, nekem annyi elég Aha. volt abból a marhaságból. <laughs> hát nekem az első évad még tetszett is valamennyire. A második évad az, az eleje annyira nem. A második évad vége az ilyen. Mi az Isten van itt? Tehát... Ott tényleg az volt, hogy azt úgy összerakták a végét, az a vége miatt érdemes volt végignézni, de ott például a, van a második évadban egy csaj, és így belegondolva, annak az összes haver meleg. És csak most, most mint a erről beszélgetünk. Tehát van egy, van valami ilyen homeopátiás cuccokkal foglalkozó, talán masször, nem tudom, aura gyógyász a se tudja, csávó, az, az meleg, meg van egy, meg van két csaj, ezek még a barátai, ők meg egy pár, akik a sorozatból össze is házasodnak. És ez, nekem rohadtul belefért ez már, hogy így, föl se tűnt, mert nem érnekelt. De megint el. más, ez, ez volt... megint más. De ott ott működött most, szerintem ez. Az az nem volt nem hogy az HBO-t hozzam fel, példának, ugye, ezer éves sorozat a művek. Mhm. Uh -huh. Abba is, a főszereplő meleg. És, És akkor még nem mondom. volt trendi, hogy azért legyen meleg egy karakter, mert kell, hogy legyen meleg karakter a filmben. Igen, ez már régebben hát, benne volt ez. Hát az, az, az, az a sírháműveg az már. Sírháműveg az az, hogy ilyen wow, 2000 simán. 2000-es évek elején. Simán 2000-es évek elején, igen. De hogy ott is a, a világnak a része, és hogy le, van, le vannak fixálva a dolgok. És hogy például most én nekem mondjuk azzal van a bajom, hogy mondjuk most bejelentenék, hogy amúgy a Batmanben a Riddler meleg. És akkor azt mondanám, hogy oké, okay, de most ezzel mit kezdjek? Nekem ezzel van a bajom, hogy ezt, ezt mondjuk bejelentenék, érted? Nem azzal, Nem, hogy vannak de meleges, és ne van ne a... vannak... Múltkor néztem a, a, a kampókéznek a, az új részét, a legutolsót, ami egy ilyen újragondolás, folytatás, remake, stb és abban van egy meleg pár, és abszolút nincsen, nincsenek túl ott vannak, le van tisztázva, hogy ő meleg, és nem zavaró, nem, nem az van, hogy ők vannak a középpontba tolva, vagy stb., hogy ki, ha én, nem megütik a melekasukat, hanem teljesen normálisan, benne, bele vannak ágyazva a sztoriba. És ez a lényeg, hogy így működjön, mert például a, a izé, mi az a sorozat, a szexoktatás abban is például vannak meleg karakterek, és ott is tök jól elférnek, mert le vannak tisztázva a hát szerep. Ott aztán mindenféle A ott meg azt orientáció be, be, megjelenik. És, és ott is működik, vagy például az eufóriában szintén. Tehát, hogy azt, azt még nem kezdtem el. Hát ott is aztán minden van. Tehát, hogy csak, csak, csak, csak kecske nincs. Tehát hogy azon kívül minden van. Nem. Nem lehet a következő Jó, Há, majd lehet. Ha ilyen témáknál járunk, most tegnap a izét kezdtük el nézni az asszonynal, ez a vagy oh, well, yeah. ez a Sexual Life of College Girls, vagy valami ilyesmi. HBO Maxon megy. Csak úgy jegyzetelek, jegyzetelek. <sínt> Jó, <hogy sínt> jaj <kell> jaj nézni. <sínt> De így tegnap mondtam havernak, hogy kezdje el nézni, mert hogy amúgy nem rossz sorozat, azt, azt mondja, mi ez valami pornó. <sínt> és amúgy nem, bajol nem, nem bajol sokat bajol téved. Bajol bostad, ha... Ha nem mondod, hogy ez az étvő, meg megkérdeztem volna, hogy ez izé... The Sex Lives of College Girls. Nem tudom, hogy van-e magyar címe, vagy hogy van-e magyarul. De hát ennyi, ennyi a nagy alapstory, hogy négy lány összekerül koliban egy szobába, és elsősök az egyetemen. <gül> Többi hát, megcsinálják. Nem, <gül> nem, mert igazából olyan nagyon nagy átívelő sztori nincs benne. De nézzétek rá. Nagyon Egyik sok egy... van benne. Akkor ezt nem nézem egy ilyen... <gül> oh, Egyik haver egy ilyen valóságsot javasolt, hogy nézzenek meg. Valami, fu, valami kísértés a címe. Nem, várj. Ellenállhatatlan kísértés, valami ilyesmi a címe. Netflixen. És az a poén. Netflixen megy, azt szemigen. Igen, igen, igen ezt, ez Mert megy. szerintem a feleségem nézte ez, amikor. Azt nekem is nézte, szerintem. A amikor, amikor nem csinálhatnak semmit. Igen, ja, igen, Mert pénzt vesznek tőlük. Ja, igen. Ez mekkora egy, nem tudom, egyszerre fasság. Meg, én nem tudom, tehát, hogy összerak, összerak, és az, az a vicces, hogy az első részben az összes csávó elmondja, hogy ő mekkora csődör, tehát hogy ő... Hát direkt tehát, ő direkt Tehát, hogy még az, egy, még az egyik nő kis a szállt az ágyból, már jön a másik. <laughs> és a csajok is, azok is elmondják, hogy ők mekkora ribancok, és a végén azt mondják, ja itt nem lehet semmi. Mert ugye az játék arról szól, hogy... Hogy nem lehet semmi. És úgy, úgy nyertek és így, oké. Okay. Ez még az emiket kitalál? Ja, mondjuk Netflixen de ennek mennyi. van hagyománya ezeknek a dolgoknak, mert, mert van itt ilyen, meg hogy pont múltkor nézett olyat a feleségem, hogy a párokat összecserélnek különbözőekre, és azokkal kell együtt élni 14 napig, és akkor el kell döntened, hogy házasodsz-e, vagy elválsz, nem tudom, kicsit zavaros volt, annyira nem mozgat meg az ilyen, hogy őszinte legyek, de ő imádja ezeket, úgyhogy. Azt mondjuk érdekes, van valami ilyesmi, a... vagy a National Geographic, valamelyik ilyen izében ment. Azt én is láttam egy-két részből, hogy a... Az lényegében az anyát cserélik ki a családba, és akkor átmegy egy másikhoz, és az mondjuk elég ja, érdekes, hogy családok, hogy családok mennyire máshogy élnek, és egy egyes családba bekerülő anyuka, az mennyire ki van borulva, hogy az anyuka ott miket csinált. És hogy mind a két családban egyébként így van, hogy ki van akadva a másik dolgain, hogy ott, hogy mi folyik ebben a családban, te jó ég. Az mondjuk érdekes ilyen társadalom kritika szempontjából, hogy mennyire különbözőek az embereknek a, a dolgaik. Ja, yep. Jól megkanyarodtunk így a videójátékokból. Egy tudom, ennyit, a, ennyi, valaki. ennyit a gaming podcastről. Igen. Ezt így beszpolyarezzem, hogy egyébként tervezünk olyan podcastet csinálni, ahol esetleg ilyen kötetlenebbül beszélgetünk mindenféléről. Ha már így egyébként ez a vége ennek a podcastnek. Ja. És ha esetleg valaki még hallgat minket, és szerint ez jó ötlet, akkor nyugodtan érze. Bár mondjuk anélkül ar is megcsináljuk, hogy valaki ja, mondja hogy jó ötlet. Ja, szóval. ja. Igazából, hogy mikor az még a jövő zenéje. Majd szépen lassan. Ja. Hát úgy, mint ahogy szoktunk jönni ja. egyszer. Jaj, ki nem Jaj. Következő években ja, várható. Ja, és hát pícik nem leszünk nagyon. És ami egyébként azért fura, mert hogy alapvetően meg azért liberálisabb gondolkodásúak vagyunk szerintem mind a hárman. Valamilyen szinten. Én annak tartom magam. Talán én is. És egyébként, egyébként, hát annyit azért, hogy mondjak így előjáróba, hogy szerintem ez a liberális gondolkodás így, tehát mindenhol szerintem a szélsőségekkel van a baj. És mindenhol, nagyon sok helyen az, hogy ebbe tudnak gondolkozni emberek. És a szélsőségek hát mutogatnak binár. egymásra hát ez a, ez a és Vagy egy egy nulla, vagy egy nincs. É, olyan, és hogy nincs köztes. De kettő igen. között valami. Igen, igen. És itt tényleg az, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy nem mondj ki semmit, mert valaki megsértődik. De idióták azok kurva vannak, és mindenre megsértődnek, nem mondtad semmit. A másik oldal meg mondjál minden, tényleg, érted. Fel akar akasztani valakit nyugodtan, ezért, mondj, tényleg. Az, az, az, az a baj, most, most mondanék Mondjad. egy nagyon jó szóval idézetet. A szóval a Mond, mondanék egy nagyon jó idézetet Asimov bácsitól, de nem tudom pontosan idézni. Na, akkor idéz pontosan és akkor lesz hát, a Valahogy ez a mondani valója, hogy hogy lassan már annyira elfogadónak kell lennünk, hogy, hogy be kell tirteni a gondolkodást, nehogy a, a hülyék megsértetnek érezzék magukat. De nem tudom pontosan, hogy volt ez a szüve. Ez volt a lényege. Igen, igen, igen. Hát az, hogy ez, ez nagyon igaz. Időszerű, időszerű. Igen. És ezt Asimony Mártyánk még. És ezt nem most mondta. Régen megmondta. Igen. Igen. Ja. És az oldalaktól függetlenül igaz mindenkire. Szerintem, ha már így. Így, igaz. igaz. Igen. Hülyék mindenhol vannak, úgyhogy. Igen, én mindig ezt szoktam mondani, hogy hülyék mindenhol vannak. De amikor valaki jön azzal, hogy hát ezek ilyenek, néz meg! Igen, vannak hülyék mindenhol. Igen, és az ját. általánosítás az a legnagyobb baromság. Na jó, ezzel a szép végszóval... Csak, ez, egy, ez egy tökéletes végszó, végszó hamúgy. Igen, hát aki esetleg csak az témákra számított. Az most meglepő. Elnézést kérünk, igen. <laughs> és majd... És vesszenek a kecskék. Minden kecske vesszen de Miki azt úgy mondja, hogy fingyen nincs a, <gül> a kecskék én amúgy a kecskéktől azóta félek, amióta megnéztem a Boszorkány szűfilmet, filmet ami Aha. egy ilyen régebbi horror, és abban van egy kecske és az kurva para, úgyhogy a, a, a kecskéket utálom azóta Körköltet akkor tudom vigyázzatok akkor, a, akkor egy Márték még szólt hogy vigyázzatok a kecskékkel ez, így van. A Igen. <gül> És akkor legközelebb jövünk, ennyik voltunk mára. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!